Yeah. Yeah. Yeah. Fænger, siger. Det er det væsen, I yeah. Hvilke tanker jeg har i forhold til diskrimination i natteviden? Jeg har mange. Jeg har selv arbejdet på en ret high-end natklub i mange år og, og, og gået i byen. Altså, det er jo, jeg er jo en, en privilegeret hvid, heteroseksuel, sygøndig fyr, det er fandme noget jeg oplever sjældent selv. Altså, sådan, så det er jo ikke noget, jeg på den måde har mærket på egen krop, men jeg har venner, der bliver udsat for meget ubehagelige oplevelser. Når det kommer til diskrimination i nattelivet i København, så har vi et meget stort problem. På den ene side så har vi nogle ansatte, som, som har holdninger, som kommer til udtryk. Og vi har også et mere systematisk problem med ledere af natklubber og barer og bevægninger, som har nogle kriterier for, hvad det er for nogle mennesker, de vil have i deres etablissement. Mm, om jeg har været vidne til, at nogen blev diskrimineret i nattelivet, Øhm, det har jeg vel egentlig. Jeg kan huske, at der en gang var en kultur om, at man havde sådan nogle kikker i døren, som sådan skulle vælge, hvem der måtte komme ind, baseret på deres udseende. Og øh, det er vel egentlig at diskriminere, synes jeg. Jeg tror, jeg tror at det ligesom er to vej til. Jeg tror helt klart, at, vi, at der foregår diskrimination i nattelivet. Men man skal ligesom også have en accept af, at man skal passe ind for at få lov til at komme ind. Om jeg synes, det er vigtigt at bekæmpe diskrimination af det. Ja, for fanden. Altså, grunden til, at vi overhovedet har værtshuse, og grunden til, at vi overhovedet har natteliv, det er fordi man skal socialisere. Hele bitten er jo, at vi har de her sådan, sådan, savannetermer og åndehuller, hvor dyrene går hen og mødes, fordi de sammen skal drikke. Jamen, det er vigtigt at bekæmpe diskrimination, øh, for at vi, vi alle kan være. Der skal være plads til os alle sammen. Øh, og det, det er der bestemt ikke, når, når, når vi går ud og diskriminerer hinanden på... Det kan, være jo, det kan jo være alt. Om man er kvinde, eller om um, man bare ser lidt anderledes ud. Eller, der kan være så mange ting. Der skal være plads til os alle sammen. Hej kære lytter. Velkommen til Radio 24-7 med noget på spil. React. Vi har lidt et uh, anderledes program i dag. Vi er ude til uh, Ungdommens Folkemøde. sidder i Institut for Menneskerettigheders Bus. Der er foregået uh, lidt forskelligt noget uh, menneskerettigheds bingo og en masse unge mennesker, der er kommet hen og har været meget nysgerrige. Og jeg sidder her faktisk med tre skønne mennesker, hvor at vi i dag skal tale om diskrimination i nattelivet. Det her med, hvad betyder det at kunne feste frit? Hvilke bekymringer kan man have, når man er ude i byen for eksempel? Hvilke konsekvenser kan der være på personlig plan for samfundet? Og hvad kan vi gøre for at gøre modstand? Har I lyst til at introducere jer selv? Ja, jeg kan starte. Øh, mit navn er Benjamin, Benjamin Varadj, og øh, jeg er 29 år, læser medicin til daglig. Øh, og jeg tænker, grunden til, at jeg er med i dag, det er fordi, at øh, jeg har selv været udsat for diskrimination i nattelivet øh, af flere omgange. Øh, og så har jeg så valgt at, at prøve at, at gøre noget ved det og råbe op omkring det her de sidste, ja, det må snart være 10 år, tror jeg. Så øh, ja, man kan måske godt kalde mig for en form for aktivist inden for området. Det tror jeg godt, man kan. Og <laughs> så altså jeg bare introduceret af mig selv. Æ, jamen jeg hedder faktisk, med fornavn er sådan set Ahmed, men øh, det er Lubega, som er mit efternavn, som jeg går ved, øh, og som mine venner og bekendte er vant til at kalde mig. Æm, jeg er til daglig. Jeg er, først og fremmest så øh, jeg er jeg 24 år, øh, og så til daglig, der læser jeg samfundsfag på Syddansk Universitet. Øhm, og så også frivillig en forening, der hedder Minoren KMH, øh, hvor vi arbejder med blandet repræsentation og samfundsdeltagelse for etniske minoriteter. Øhm, og der har vi også, kan man sige, også haft en indgangspunkt til det, vi skal til skal at snakke om her om ikke så lang tid. Øhm, ja, så jeg har også det, der ikke så vist i mig. Yes, og nu vil jeg introducere mig selv. Jeg hedder Emily Olander Christiansen. Jeg er 24 år, og så sidder jeg i bestyrelsen i lever og Laleo, øhm, som er den her organisation, der kæmper for at bekæmpe hadforbrydelser i Danmark. Øh, så der kan man også sige, at hvis vi snakker diskrimination, så er hadforbrødelser også en ultimativ form for diskrimination. Og det kan jo både være i tale og, og fysisk osv. Og så, så det bruger jeg meget tid på. Øh, og kalder også mig selv queeraktivist. Og så læser jeg så også statskundskab ved siden af. Det tror jeg var det at siger om mig. Det er et godt sted at starte, og jeg, jeg er jeres vært, Aminata. Jeg tror faktisk bare, at vi dykker ned i det, fordi der er en deler for af afdækket. Lad os starte sådan virkelig lavpraktisk, så at sige. Hvad er diskrimination? Hvad betyder det at være diskrimineret? Øhm, altså for mig er det jo nok lidt mere på det personlige plan, det der med at, at føle, at man bliver forskelsbehandlet på, på baggrund af noget, man i bund og grund ikke kan gøre noget ved. Øh, som min hudfarve eller min etnicitet. Øh, og den det får mig til at føle mig sådan uden for samfundet på en eller anden måde. Øh, så det er sådan en, en, øh, ja, en, en forskningsbehandling, som i bund og grund ikke burde finde sted, og som er i strid med nogle af de her menneskerettighedskonventioner, vi har underskrevet. Ja, jeg vil også lidt tilføje noget til det, fordi at der er jo mange, der ligesom har det indgangsvinkel med, at vi som samfund på langt den vejen Forskelsbehandler øh, i forhold til at øh, altså regulere samfundet. Men det, som er særligt for mig ved diskrimination, det er den der uretmæssig forskelsbehandling på en eller anden måde. Det er det, hvor at det ligesom bliver øh, myndtet på noget, som man, altså noget som ikke burde være myndtet på noget, som man jo burde have ret til. Man har jo ret til at hedder, blive behandlet lige, uøkende aticitet, seksualitet osv. Og så, videre, så videre. Øh, og så meget af det, der ligger i diskrimination, det er sådan en eller anden form for ikke sådan en men en eller anden form for, at nogen ligesom bliver ikke bare forskelsbehandlet, at de ikke får lov til noget, men også bliver stillet længere ned i køen på en måde. Ja, uh, yeah. det tror jeg er sådan, jeg vil sige det. Ja, jeg øh, synes, det, det kom, I kommer ret godt omkring det. Altså, det er meget, altså, Hvis man kigger på definitionen, er det jo meget med den her usaglighed i en forskelsbehandling, eller det negative aspekt. Man kan også sige, at vi har også en folkekirke, der faktisk diskriminerer i forhold til, nu har været en kæmpe debat om ansættelse af kvindelige præster. Så selvom vi har tilsluttet os og underskrevet de her konventioner, så er der stadig nogle steder, hvor man rent juridisk har, har lov til det, og det kan man så tage en, en, en snak om, om man sådan i demokrati altså ikke det har lov til det. Men ja, vi skal også snakke om, om diskrimination og også. Jeg kommer i hvert fald til at snakke om hadforbrydelser øh, i nattelivet, fordi det er jo noget, der fylder meget hos unge, øh, og det er også der at man skal ikke begrænse sin, sin opførsel eller det, man gerne vil, øh, men ligesom prøve at ændret strukturerne og så for, at der ikke sker diskrimination, fordi vi har et kæmpe problem med det, uanset om det er etnicitet eller funktionsniveau eller køn, kønsidentitet, seksualitet. Så det, jeg hører lidt, er, at det er noget med, at man bliver begrænset øh, på en eller anden måde, ud fra, at man enten ser ud på en bestemt måde, eller øh, på en eller anden måde ligesom, måske skiller sig ud ser øh, det lys af ja, mainstream, eller hvad der ellers kan være. Øh, hvordan spiller det så ind i, i nattelivet? Hvad har det af, af kontekst? Øh, altså, jeg har jo selv oplevet det. Det her med at stå i, i køen til, til en bar eller et diskotek. En klub, som man nok kalder det. <laughs> øhm, og, og så stod jeg i kø med mine venner, og så er vi kommet op til dørmanden. Øh, og folk er ligesom blevet lukket ind før os Og så når det bliver vores tur, så giver han os elevatorblikket. Øh, og inden vi når at sige hej, så siger han, det bliver ikke i aften, drenge. Og jeg tror, den der sætning den har sådan... Den, på, en eller form, på en eller anden måde, så øhm, jeg, jeg kan jeg stadig mærke sådan, den der gåsehud, jeg får, øh, bare ved at sige den, fordi det, det er som om, at tiden går stille, eller det hele går i stå. Og i det øjeblik der, der bliver jeg fjernet fra den virkelighed, som jeg ellers normalt har, som er, at jeg altså er en, en ung øh, dansk fyr med anden etnisk baggrund, og altså, føler mig lige værd på alle andre punkter i samfundet, men lige der der skal jeg mindes om, at jeg er anderledes, og derfor også mindes om, at, at jeg, den årsag bliver behandlet anderledes. Og det sker ellers aldrig i, øh, i mit liv normalt. Jeg vil også, jeg vil også sige noget, tilføje noget i forhold til det der, fordi at det hvor diskrimination, altså den der usagelige forskelsbehandling, også ligger der, det der med, at der bliver myndtet nogle bestemte ting på. I det her tilfælde, folk med andre baggrund, typisk folk øh, noget i Mellemøsten eller Nordafrika, Øhm, og det der med, at ligesom bliver myntet nogle bestemte ting, jeg tror, at det, man man ligesom skal forstå den udsagelighed på et tidspunkt, det er sådan lidt, at der er det ene, det der med, hvordan du går klædt, og det er sådan lidt, jamen hvis du er et sted, jamen så er det selvfølgelig klart, at det sted det kan have et bestemt tema, der kan være en bestemt, øh, hvad er der noget øh, crowd, der kan være et eller andet, der gør, at man måske skal gå klædt på en bestemt ting måde. Ikke? Men der er noget med, at hvis minoriteter, øh, at de på en eller anden måde i nogle måske udstråler et eller andet noget. Øh, anderledes på en eller anden måde, hvis de går klædt på en bestemt måde eller noget. Øh, og der er der jo det der med, altså der hvor diskriminationen ligesom kommer ind, ikke? Fordi så er det jo lidt det der med, at, øh, altså så står man lidt der tilbage, og du har jo din identitet med dig, som du egentlig kan lægge fra dig. Øh, og, og der tror jeg virkelig, vi sådan der skal, vi skal have en, skal have en seriøs samtale om de ting, der ligger i det, fordi at, altså de ting, der sådan, der gør, at det at altså der er nogle fordomme rettet mod nogle stemte grupper, og hvordan vi kan komme de fordom til livs. Jeg tror, at det her med, de, med det er bare lige hurtigt for at knytte ja, en kommentar ja, ja. til det, ja. det er jo det her med, at man i det øjeblik, ja. hvor det er, man bliver forskningsbehandlet på baggrund af af fx ens hudfarve eller etnicitet, ja. der, er, der er det jo ikke, det er jo, det er jo ikke objektive kriterier, hvor, ja. hvor, hvor med du bliver frasorteret. Ja. Det er jo noget, der er meget subjektivt, Øh, og et eller andet stod bygget op på nogle fordomme om, at sådan nogen som jer må ikke komme herind, fordi I gør X, Y, Z. Og det er, det, det er nogle subjektive ting, som man som individ i hvert fald ikke har nogen som helst indflydelse på. Det er i hvert fald svært for mig at have indflydelse på dørmandens fordom. eller i højere grad er det, det jo ikke engang dørmanden, han udfører jo bare det arbejde, som han er blevet beskikket af sin arbejdsgiver, og det er jo dem, der styrer rammerne for hvem der må være en del af festen, og hvem der ikke må. Ja, og de har jo en kæmpe magt. Altså, det er jo også en form for altså, at gå i byen er en kæmpe del, eller i hvert fald en del af mange unge menneskers liv. Så det her med, at de får lov til at lade fordomme og negativ fordomme styre, hvem der kommer ind og ikke kommer ind af kæmpe problemer, også noget, vi, altså, der er vigtigt at snakke om i dag, og derfor er jeg også glad for at kunne sidde her og dele. Fordi at når jeg går i byen som queer-person, er det jo også meget sådan, at jeg bliver nødt til at gå bestemte steder hen. Altså, sådan, så en måde er jo, at det sætter sig den her diskussion sådan lidt, altså i erfaring også sådan, i tanke, men det kommer også tit til ligesom, at påvirke den måde, man handler på. Altså sådan, så er der nogle steder, der er eh, queer-friendly, eller er sådan, ja, eh, kun som udgangspunkt for queer mennesker, eh, hvor jeg ved, at der kan jeg gå ind, og sådan, vi kan snakke om det her safe space, eller safer space, eh, hvor der i hvert fald i københavnske byliv også er sket meget i forhold til, sådan, okay, vi har en nul-tolerance over for eh, racisme, diskrimination, hvad hedder det, homofobi, transfobi, eh, diskrimination på baggrund af ja, religion og og funktionsniveau, og så altså, alle de her aspekter, øh, og det er virkelig vigtigt, og også det der med at vide, hvem skal man gå til, fordi og så står man der og sådan, har en dårlig oplevelse, øh, og det er man jo ikke enig om, så det er også det der med ligesom at få, få mobiliseret de her, og sådan brugt de her historier, som vi alle sammen sidder med her, øh, og få gjort det sådan, så vi for ligesom, får det bekæmpet. Øh, der er også en ny, hvad hedder det, Undersøgelse for Institut for menneskerettigheder i år, der har undersøgt noget med LBC Plus personers øh, øh, livskvalitet, øh, hvor de blandt andet har fundet ud af, at 45% ændrer deres adfærd i det offentlige. Altså 45%. Og det er en del, og det er jo i det offentlige rum, og byen er en del af det offentlige rum. Altså sådan, så jeg er jo også, sådan, det er jo ikke, fordi jeg kun kommer at queer steder, men, men det der med at tænke en ekstra gang og ligesom, internalisere den her diskrimination, man har oplevet, eller hørt andre opleve, det er forfærdeligt. Altså sådan, det, er, det er simpelthen så tragisk. Og det er jo ikke fordi, at, altså, det er jo ikke fordi, at, at os, der oplever diskrimination, øh, altså, sådan, <laughs> er ude at råbe efter en eller anden form for særret, eller en eller anden form for positiv særbehandling, overhovedet ikke. Det eneste, vi et eller andet sted gerne vil, det er bare at blive behandlet ligesom alle andre. Blive behandlet ligeværdigt. Det er jo det, som vi savner, og jeg føler bare, at det er, det er jo super problematisk, at det er en periode af folks liv, når de er unge, når de tager i byen, hvor de i forvejen, i lighed med resten af den danske befolkning, har svært ved at passe ind. Alle har svært ved at passe ind, og hvis man så også har et, øh, øh, nogle ekstra koderier eller, eller en anden seksu, seksuel baggrundorientering eller identitet, jamen altså, det er jo nok i sig selv at skulle dele med at passe ind i forvejen. Men så lige få det der stempel i hovedet, hver gang man skal i byen, om at du må ikke komme herind, og du må ikke komme derhen. Og altså, du har ret i, at, at man, når man tager i byen, så ændrer man sin adfærd. Altså sådan, jeg ved jo, jeg har sådan en liste af steder, hvor jeg kan komme ind. Og så, så, så tager jeg derhen. Jeg gider ikke engang at prøve lykken, øh, sådan på, på Goddersgade, eller hvor det endnu end skulle være, hvor de fleste altså mainstream tager hen. Fordi jeg ved bare, at der bliver jeg bare ikke lukket ind. Øh, og jeg, altså, det er jo bare mærkeligt, fordi hvorfor forskelsbehandler vi folk når, i, i altså et sted, hvor det er, det egentlig handler om at have det sjovt og hygge sig. Og det vil i hvert fald, at altså, det, gør det noget godt for integrationen, gør det noget godt for sammenhængskraften i samfundet, gør det noget godt i forhold til at bryde hinandens fordomme, når det er, at det kun er den samme gruppe mennesker med de samme ting til fælles, der mødes de samme steder. Jamen, de bliver jo ikke udfordret. De får heller ikke brudt deres fordomme. Svært imod, så reinforcer det bare nogle af de der fordomme. Og det føler jeg skaber et større, sådan en større polarisering i samfundet. Så det er jo heller ikke sundt på et samfundsperspektiv. Det er det nemlig ikke. Og hvis, altså, hvis vi lige kan gå tilbage til, du sagde lige før, sætningen, det bliver ikke i aftendrenge. Den har jeg altså også hørt rigtig, rigtig mange gange fra mine drengevenner. Også hvor man har taget ud en gruppe, altså måske blandet andet piger og drenge, men så, så, altså, så er der halvdelen af gruppen, der ligesom ikke kommer med hvad gør man altså, i den situation, når man står der og har gjort sig klar, og man har måske har man jeg ved, ikke varmet op allerede, og man har måske været til en eller anden fest, og man kommer ligesom gående i en gruppe øh, mennesker, og så får man så at vide, at det er ikke i aften. Hvad gør man så? Jeg kan bare mærke altså, den der følelse af at tænke tilbage på de her situationer. Sådan, sådan som det foregår i mit hoved i hvert fald de der aftener, det er, at ved, man, man er hjemme hos nogen, og så, har man nogle pit, altså, så varmer man op og sådan noget, og, øh, og så falder snakken på, skal vi ikke tage i byen? Og så tænker jeg bare sådan, shit, altså, jeg håber, jeg kommer ind, jeg håber, vi tager et sted ind, kan vi ikke bare tage hen på et brun værtshus, fordi der, der ved jeg bare, der, der bliver vi lukket ind, mm. øh, altså, eller på nogle regnbueklubber, og caféer, altså, sådan, der er det aldrig et problem, øh, men lige snart, der er sådan, en dørmand involveret ofte på nogle af de her steder, så, øh, altså, så ved jeg bare, at når jeg står i den der diskusetekskø, så er der tusind tanker, der kører gennem hovedet, og, og det er svært at se, jeg afslappet ud, måske også nogle gange. Man prøver bare at være sådan, Åh, bare prøve at være normal, bare prøve at være normal, ja, ja, og sådan, og sådan bare håbe på, at man bliver lukket ind. Men når jeg er i byen sammen med folk, der ligner mig, øh, i hvert fald hudfarvemæssigt, øh, så ved jeg på forhånd, at vi kommer nok ikke ind. Så nu prøver vi lykken, og hvis ikke det går, jamen så er det bare sådan, det er, så prøver man lidt at shake it off. Men når jeg kigger tilbage på det, så, så gider man faktisk ikke engang at prøve. Altså, man lader jo bare være. Fordi det, hvorfor skal man nødvendigvis på den måde? Det er, jo en, altså, det er jo en aften, hvor vi skal hygge os, have det sjovt. Altså, kogsindelse af at have det sjovt er i hvert fald ikke lige at blive forskelsbehandlet i diskotekskøen. Så har man det var. i hvert fald ikke sjovt bagefter. Øh, men jeg tror, det værste, og klammeste eksempel, jeg kan komme i tanke om, som jeg selv har haft, det er jo, at vi har været til en fest, hvor vi har øh, varmet op osv., og, og så tager vi i byen. Og min, mig, det er mig og min bror, der er med, og vi er de eneste med anlægningsbakgrunden i hele det her selskab. Og vi tager hen til, den her, til det her diskutek og tænker, we're good, we got a white people. Altså, white pass, we shall pass. Og, og det er sådan, jeg tænker bare sådan, det skal nok gå jo. Uh, vi er jo en blandet gruppe mennesker, så må det ikke gå. Uh, men så ender det bare ved et tilfælde, at mig og min lillebror er de bagerste to i den her gruppe det er jo ikke taktisk at det er Ej, taktisk ja, sygt malbaseret. <laughs> altså jeg var sådan jeg plejer jo altid at sige vi skal ikke være forrest, vi skal ikke være os, vi skal være i midten. Lige altså så skal vi nok komme ind. Men det er jo også altså det er fjollet og tragisk at vi skal tænke sådan, ikke? Men så kommer vi op til dørmanden og så, så lukker han så alle ind. Og så når det kommer til os to, så siger han så så siger han jo så det bliver ikke aften drenge. Og det her det er det første tidspunkt min bror oplever det fordi vi voksede op i England. Og på det tidspunkt har jeg boet i Danmark en stykke tid. Men, øh, men han er på besøg, og han ender jo med at reagere, som man gør den allerførste gang. Så han, han, er, han går jo i chok, og han kan, altså, han kan slet ikke forstå, hvad det er, der er sket, og det er det, det vrede, det frustration, han bliver ked af det. Øh, og jeg kan bare mærke, at min første reaktion var bare sådan, okay, nå, vi kommer igen, det er lige meget. Det var min coping ikke? den har jo ligesom brygget og gjort klar i så lang tid, efter så mange oplevelser. Men... Lige pludselig blev jeg bare trukket tilbage til square one. Og fik se, hvordan det er, når man, når man oplever det for første gang. Og der bliver det jo bare gjort meget tydeligt, hvor forkert det er. Men man har bare vendt sig til det og accepteret det. Øh, og så må jeg jo ligesom være der for ham. Og, og det skaber en masse styr, der gør, at der faktisk kommer nogen. Øh, der, en, der er nogen, der er, i, der er på rusetur. Og der kommer en rusvejleder øh, fra, fra et andet studie, som begynder at snakke med os, og sådan, hvad der er sket og sådan noget. Og så fortæller vi ham, hvad der er sket. Og han er bare sådan... Ej, jeg vidste slet ikke sådan noget fandt sted. Så der er jo også det her med, at vores virkelighed, for os, der, der, der, der oplever det, vi er ikke i tvivl om, at det foregår. Øh, og vi ligger også vores plan for at tage i byen, således at vi ikke oplever det. Men resten af Danmark ved det ikke. Så det er også svært for samfundet at gøre noget ved det, hvis ikke de ved det. Så en stor del af det her er også at sætte fokus på det, og tale om det. For jo mere vi gør det, altså, jo, jo større en chance har vi for at gøre noget ved det. Jeg vil også lige supplere lidt i forhold til det, fordi jeg synes også, det her også illustrerer noget af det farlige, og det der dynamikker, der kan opstå, når der er nogen, der bliver forsketsbehandler. Fordi der er jo vennerne, øhm, der skal stå ind, og hvad gør de så, hvis de bliver lukket ind, men ens deres ven ikke bliver lukket ind? Altså det er sådan, der er sådan nogle lidt, der, der opstår ligesom du, nogle dynamikker sådan i vennegrupperne. Hvad skal man gøre? Skal man gå ind, hvis man du ved, har ventet på, du ved, at du tage i byen og hygge sig osv., eller skal man du ved, gå ud til ens ven og sådan noget? Ikke? Og så er det også bare, at noget har jeg også lagt mærke til at tale med mange om, det er mange af har en for eksempel også anlændelig baggrund, og så er det sådan lidt, du ved, øhm, det, det, og, og det er som om, at altså, så er det lige pludselig sådan, jeg ved ikke, om det er sådan en bevidst ting, sådan så, at det, det, så det er lidt mere acceptabelt, hvis de så forskelsbehandler, men øh, altså, det er også bare ikke, når du så skal stå og forklare dem din frustration osv., fordi det er jo dem, der ligesom gør, at der bare passer deres arbejde, ikke? Mm. Øhm men et eller andet sted, så forstår de jo godt sådan, hvad det er, man måske går igennem, altså man yeah. kan godt se, yeah. sådan, hey. <laughs> du har måske oplevet det her yeah. selv, og nu yeah. er du på den anden side af yeah. det her, sådan prøv at relatere yeah. til mig, men der er jo nogen, som der har en magt, yeah. som er, er altså yeah. højere end, yeah. ikke? Yeah. Yeah. Og lige for at knytte en kommentar til det, når jeg har oplevet det her, så har jeg jo skrevet om det på Facebook, og det er blevet delt og så videre, der er skabt fokus på det, så har jeg jo haft rigtig mange dømmende der har skrevet til mig og sagt, hey, det er ikke ikke fordi, at der er et par røde æbler eller noget. Det her, det er jo fordi, vi ikke har noget at sige. Altså, vi bliver fortalt, at hvis vi lukker for mange af jer ind, jamen så, øhm, så altså, så mister vi vores arbejde. Så de har ikke noget valg. Og det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg har et problem med hudfarven eller identiteten øh, mm. på, eller identiteten på den person, der forskelsbehandler. Jeg har et problem med forskelsbehandlingen. Mm. Ja. Men det er også bare det der med, at så bliver det lidt farligt, fordi så er det som om, at det er måske mere acceptabelt, hvis det manden i der forskelsbehandler, ikke? Og det der med de dynamikker, der går opstå, det er enormt, fordi for der er jo dem der, der bare står tilbage helt, altså sådan lamløs, som er lidt cut in the middle, ikke? Altså som ikke rigtig ved, hvad jeg ikke skal gøre. Og så også bare i forhold til det, du nævnte med det der med, at øh, det der med, de rosvejledere, vidste ikke engang, at noget, der diskussion for gik, ikke? Altså af sidder, og sidder og tænker på, jamen etnisk danskere, og så videre, som også bare, hvad der nu hedder, øh, altså som, hvad der nu hedder i almindeligt, så bare almindeligt går i aften og hygge os og så videre. De tager bare de steder, end de kan lide. Hvad skal de også på en eller anden måde sådan, gøre ved det? Øhm, altså det er som om, at der opstår alle mulige dynamikker for dem, som ikke er på ligesom på toppen. Dem, der ligesom ikke sidder ved beslutningerne. Og der er det der, hvor man ligesom skal finde en måde, hvor man kan rykke på det. Ja, nu vil jeg bare lige knytte noget til sådan selve spørgsmålet, øhm, som bare hvad man ligesom gør i den situation, når man oplever diskrimination. Øhm, som udgangspunkt vil jeg tænke, okay, jeg boykotter det sted på en eller anden måde. Mm. Der var et eksempel sidste år på Old Iris, hvor jeg personligt aldrig vil gå hen selv, men hvor en transkvinde øh, blev diskrimineret og ikke ikke at komme ind. Øhm, hvor, at, sådan, som mig, hvor jeg er ciskyndet, men, men queer. Det er ikke nødvendigvis noget, du ser, men hvor at, sådan, her var der en dørmand, der var sådan, øh, ligesom kunne, kunne observere, sådan, okay, øh, det er ikke en ciskyndet du kommer ikke ind i aften, eller jeg ved ikke, om det var sådan, det blev sagt, men sådan, der var i hvert fald en mobilisering om, sådan, nu boykotter vi det her sted, fordi at det er ikke inkluderende, mm. og for, i hvert fald ikke ved til plus øh, miljøet. Og så var det sjovt, at du snakkede om russvejledere tidligere, fordi at så er det sådan et, okay, i byen kan du godt boykotte et sted. Men jeg har også oplevet sådan en i nattelivet på uni, øh, eller på universitetet til en fest, hvor det var sådan lidt del men, men det, er også sådan, det, er jo, det er jo svært, fordi at det er jo en institution, og som jeg også snakkede om med sådan institutionel magt tidligere, det er jo ikke noget, jeg kan boykotte, jeg vil gerne til festerne, men det er også sådan, hvordan skaber vi en, en god festkultur for alle, fordi jeg kan i hvert fald huske, at øh, jeg stod og kyssede en, jeg som øh, som en kvinde, ja, af samme køn selvfølgelig, så. Øh, men så var der først og fremmest en dørmand, der hudede, og var sådan meget sådan, øh, seksualiserende i snuff, og så var jeg sådan, okay, det var... Det er så mærkeligt også. Jeg var bare sådan, okay, hvad, hvad gør jeg her? Eller sådan, har vi ikke noget andet kodex? Og så sådan, prøver at glemme det lidt og fest videre. Og så sådan, kommer der en fremmed mand over, mens vi kysser og tager mit hår om bag øret. Sådan helt grænseoverskridende, hvor jeg er sådan lidt, what the fuck, skete der lige der? Og bliver sådan for den der fest fuldstændig ødelagt, at vi snakker måske noget første eller andet semester. Sådan, okay, folk er her på en lang videregående uddannelse. Har vi ikke altså sådan en en eller forventning om, hvad man gør og ikke gør, altså mm -hmm. sådan som ikke skal betvivles, eller sådan for, fordi, at alle en fest, altså sådan det der er helt weird. Og så ender man så med at sådan, tage hjem, og så er der sådan en gruppe af mænd, der bare sådan råber efter sådan, det er gik for sådan fetishering, eller sådan der meget hyper seksualisering af, af sådan, queer kvinder, og især, hvis man er meget sådan feminin begge to, til at være sådan, ej var det unaturligt, eller sådan den mm. der devaluering, altså sådan enten er du lidt et sexobjekt, eller så er du øh, så er det fordi, at de, altså sådan, man ikke har en interesse i dem, så bliver man sådan devalueret. Ja. På grund af sin seksualitet og dermed også identitet. Og det var bare sådan, fuck, hvad gør jeg? Det var sådan helt hæmmelig, nu ved jeg, at k i hvert fald har kommet med sådan, øh, altså sådan været mere op på, hvem skal man gå til, når man oplever sådan noget, og har en nul-tolerance, og ligesom fået det på papir, eller sådan, og kan holde dem op på det, ligesom der også er sket i, i bylivet og sådan mange steder, både i queer steder, eller LGBT plus steder, men også sådan, nogle steder i Kødebyen, eller sådan alle mulige steder i det københavnske byliv. Og det synes jeg virkelig i hvert fald er vejen frem, fordi jeg stod jo bare sådan og var helt handlingslammet på en eller anden måde. Hmm. Æ, så selvom jeg, jeg ikke vidste nødvendigvis, hvor jeg skulle gå til, så havde jeg slet ikke overvejet. Sådan, så tænkte jeg bare, det, det er sket for mig, det ting, går jeg med. Æm, og det er ærgerligt, fordi at sådan noget kan jo godt blive anmeldt. Altså vi har også fået en skærpet æ, lovgivning omkring hadforbrydelser Æ, og vi har et kæmpe sådan, mørketal i forhold til, hvor mange, der bliver altså, der har en oplevelse, sådan, havde forbrødelse eller, øhm, eller havde tale mm. øh, på omkring 12.000 eksempler i 2020, tror jeg det var for Justitsministeriet, omkring 600 bliver registreret. Kæmpe diskrepans. Det er et problem. Derfor skal der anmeldes mere, og det er det, vi også arbejder for i leve eller leve, men øhm, ka kampagne til efterår. Stærk. Ja. Og så i forlængelse af det, så vil jeg sige... Ja, når man, udover at man har bearbejdet følelserne i forhold til, hvad man så kan gøre, og hvad jeg også selv har gjort, øh, jeg har jo også anmeldt det til politiet. Øh, der er en manglende vilje øh, fra politiets side til at tage det seriøst nogle gange. Det er i hvert fald den følelse, jeg har haft. Jeg ved ikke, om det er blevet bedre i dag. Men, men det, der så sker helt konkret, det er, at så, så hiver jeg fat i en... En politipatrulje, øh, det har jeg også prøvet, og så siger de, Nå, men øh, næste gang, så, så ring jeg os lige, når det sker, eller sådan noget. Og så, Men du skal være velkommen til at komme ind på station City på mandag og, og anmelde det der. Jeg er ikke usympatisk? Ja, meget usympatisk. Og så, så har jeg også ringet andre gange, øh, og så er jeg blevet fortalt, at de har simpelthen ikke ressourcer nok til at tage sig af det, og de får så mange af den her slags henvendelser, hvor til jeg så svarer, at når man, hvis I får så mange af den her slags henvendelser, så bør I jo gøre noget ved det. Men det kunne de ikke gøre. De kunne ikke sende en vogn ud til os. Øh, og så spørger jeg sådan, om, om det er okay, at jeg hiver fat i en, hvis jeg ser en. Øh. Den ene gang, ud af de måske 10-12 gange var jeg eller sådan noget, der er, der er der altså sådan en politimand, som jeg får overbevist. Og det er, fordi jeg er i byen ædru sammen med nogle andre politiske aktivister, og vi prøver ligesom at belyse det her og prøver at dokumentere det. Og vi har en lydoptagelse og så videre. Og jeg får overbevist, at, hvad hedder det, politimanden til at gå hen og, og afhøre den dørmand, der har diskrimineret og de gæster, der kan bekræfte, at der ikke er tale om privat arrangement, det var det, vi fik at vide. Vi kunne ikke komme ind i aften, fordi der var tale om privat arrangement, hvilket jo var for forkert. Øh, og altså, vi var jo heldige, at han sagde det. De fleste steder, så siger de jo ikke særlig meget. Og grunden til det er, at hvis de sagde, vi gider ikke at lukke nogen ind med din hudfarve eller alt eller andet, det, det kan man jo, det er jo direkte, at de ligesom accepterer, at de har sagt, at de diskriminerer, ikke? Altså sådan, det kan man bruge imod dem. Så de prøver at sige, så lidt som hovedet muligt, sådan så det kan falde tilbage på dem. Men vi får gjort det her, det blev anmeldt, og så øh, er det jo en kæmpe kamp. Det kræver så mange ressourcer, og det kræver man er så stedig som jeg er, at man ringer ind til politiet øh, hver uge, eller sådan noget. Jeg tror, de var vildt trætte af mig øh, i sidste ende. Men, men det, de efterforskede sagen i tre år, øh, og det sidste år, der skulle den forbi statsadvokaten, fordi man aldrig før havde sigtet en virksomhed som person. Og det er jo det, det også handler om i højere grad. Det er, det er ikke dørmændene, men det er, at vi skal gå efter virksomheden. Øh, det er dem, der sætter rammerne. Øh, og så kommer den her sag fra retten, øh, som jo i sig selv er exceptionelt, fordi det sker i så få af mm. Men jeg tror, noget af det her at gøre med, at jeg ikke gav op. At jeg blev ved med at ringe, og blev ved med at følge op på det her. Det øh, er ja, lige noget af sådan en kæmpe styrke, ikke, ikke? Altså et, et overskud, vil jeg i hvert fald kalde det. Tak. Jeg, jeg, den så langt. Jeg, det det var... Tak. Det var i hvert fald meget stedigt gjort, men jeg tror ikke, jeg vil gøre det igen. Fordi, altså, når vi så kommer for retten, så det er bare for at sige, hvor mange barriere der er, før man kan få bare en snært af retfærdighed. Øh, og det har, man ikke, det, har man ikke, det har man ikke ret til, nødvendigvis. Øh, og det ender jo med, at vi ikke får medhold. Øh, selvom vi har optagelser og politimændens øh, beretninger, rapporter og alt det der. Og det er jo fordi, at øh, altså, dommeren i sådan en her sag, Øh, der, der siger hun Det er fordi dørmanden forklarer grund til at han diskriminerede Han bliver spurgt af dommeren. Hvorfor gjorde du det? Øh, hvorfor gav du min forkert forklaring? Så siger han Det er fordi jeg kunne fornemme De havde en skjult dagsorden okay. Forskagsadvokaten for, for ham Siger jo så også at Netop fordi at min klient øh, Havde en skjult dagsorden Kunne fornemme De havde en skjult dagsorden Som var af belyse diskrimination Vel at mærke øh, Så var det derfor han afviste den. Og den forklaring købte dommeren jo. Dommeren sagde jo, at man ikke kunne ligge til grund, at vi var blevet forskelsbehandlet. At, at det var grunden til afvisningen. Mm. Og netop det her med sådan at skulle overbevise, altså hvorfor, hvorfor det er så vigtigt. Altså, hvis man skulle lege et advokater advokat og hvorfor skal man så, altså, hvorfor er det er vigtigt at tage i byen? Kan man ikke bare. Lade være med at tage i byen. Kan man ikke bare sådan. Altså, hvorfor er det, det er vigtigt? Der tænker jeg på sådan noget, som, altså hadforbrydelse. Altså, hvad, hvad kan man... Ja. Yeah. Yeah, okay, selvfølgelig skal man lege det Jøns Advokat, og så får man også styrket sine argumenter selv. Man kan sige, vi snakkede lidt også om sådan FN's verdensklæring tidligere, der, altså, som Danmark har tilsluttet sig. Der står blandt andet, at alle har ret til liv jo øh, fri for sådan diskrimination. Så altså sådan, i og med Danmark har sådan, hvad hedder det, både øh, skrevet under på det her, og skal leve op til det, så er det jo klart, at sådan, det er jo ikke den enkelte, vi skal sådan Gøre mere ufri i forhold til, sådan, hvad det, ens livsudfoldelse, ens muligheder. Så er det sådan det strukturelle. Altså sådan, fordi vi har jo en med på vores side, øhm, kan man sige. Nu skal jeg lige tænke, hvor jeg vil hen med det. Så det her med, sådan, for også at vende tilbage til de tal, jeg taler om, at 45% af LGBT+, mennesker ændrer deres opførsel i det offentlige rum, så er der jo, altså sådan, selvom Danmark også er sådan en forgangsland på mange områder, så er der også, øh, altså vi har jo også netop den her for øh, skærpet lovgivning omkring hadforbrydelser, men det er jo kun jurene af det, altså, kulturen skal også følge med, og den kan vi jo høre, i og med at vi har den her samtale, og det er den ikke. Øh, så jeg vil ikke kig på, sådan, hvordan, altså sådan man må ikke gå i byen, lad os begrænse individet, men at det handler jo om at gøre alle mere frie. Øh, altså sådan, vi skal rette blikket et andet sted hen, fordi at, ja, vi har brug for en kulturændring i hvert fald, fordi jord kan ikke stå alene. Altså vi, vi taler jo om struktur i samfundet, hvor vi har lavet lovgivning, der i bund og grund bør gøre et opgør med nogle af de her ting. I hvert fald gør dem ulovlige, sådan noget som forskningsbehandling. Øh, men lovgivningen kan ikke stå alene, som du siger Det kræver en kulturændring Det kræver også, at, at der bliver gjort noget andet Men bare for at vende tilbage til lovgivningen Bare fordi vi har underskrevet nogle love Altså betyder det ikke, at de bliver implementeret Og, og fulgt ud i virkeligheden Og det her med at anmelde øh, Altså virksomheder Eller dørmænd, Det er jo en del, føler jeg af, af arbejdet, som ligger i at sørge for At de love, vi har underskrevet, at vi følger dem For hvis en lov bare er noget på et stykke papir men i virkeligheden ikke gør et opgør med det, den lov egentlig skulle... det Var, var intentionen bag den lov? Jamen, hvad er den lovgivning så værd? Ingenting. Så det, det er jo ligesom også det. Jeg vil lige sige det sidste, inden at, øh, jeg faktisk bliver nødt til at smutte. Og det er i forhold til, at jeg så en eller anden podcast, den handlede sådan om, hvad der hedder, hvad den mange års øh, indvandringer sidder og betydet for Danmark og så videre, ikke? Og så var der en eller anden professor, han forklarede mig, han havde lavet en mulig undersøgelse omkring... Øh, Bare etniske danskers holdning til, øh, altså hvordan befolkningssamstændinger udviklet sig ikke. Og så måle især inde i de større byer, øh, hvor der typisk bor mange med i indisk baggrund, at så er accepten lidt højere. Og der tror jeg også, at der er også er en enormt stort potentiale i forhold til det der med, at øh, når der er så blandet befolkningssammensætning mange steder, så er der også potentiale for, at folk også kan leve sammen, fordi man sådan en eller anden sted går på hinanden. Så jeg synes også, at der er også ligesom ligger et ansvar også i forhold til os, hvad der nu hedder, øhm, at på at leve sammen. Også fordi, at øh, jeg tror, jeg kan ikke huske, at der var en anden, der også sagde det, at minoriteter typisk også, øh, generelt i Vesten, og øh, især også i USA, øh, bosætter sig i de større byer. Øhm, så der er også, synes jeg, øh, hvad der nu hedder, ligger noget i, at byerne kan jo meget godt spejle på, hvilket samfund vi kunne have, hvor vi lever sammen, hvor vi bor sammen. Øh, men det kræver også, at man også... Øh, tager nogle ting, og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at vi ikke er virkelig vant til, at, at der bo med så mange øh, mande de, i hvad, hvad det, og de hører noget andet musik, og bla bla bla, og så videre, men så bliver man jo nødt til det, det jo ikke. Og man kan jo bare se, at der var også hele den situation omkring, der er et hvor man jo ikke ved det, øh, hvor et forklaring også var noget med, at, øh, øh, jamen så tager man nogle, hvad der nu så skal, nogle velfungerende gymnasier her, der lige pludselig kommer alle mulige andre ind i som måske kommer fra øh, ringer sociale kår, og der synes jeg også bare, at der mangler også, altså en eller anden vilje og insisterende, prøver vi også bliver nødt til at blande os sammen. Øhm, for jeg synes, der er enormt stor social i de større byer Og det er også derfor, at jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på netop diskussionet i nattelighed, for det foregår egentlig i de store byer. Inden du går faktisk, hvor kan man finde dig? Har du noget social media et eller andet? Jeg kommer fra foreningen Minoren København, som man også kan gå ind og følge i forhold til vores arbejde. Så velkommen til at følge. Det vil i hvert fald gøre. Tak for din tid. Og så altså sådan lidt i forlængelse af det. Det her med diskrimination i natlivet, og forskelsbehandling af minoriteter. Jeg føler, at det foregår i storebyerne. Og jeg tror, en af årsagerne til, at det kan foregå i storebyerne, det er jo, at ja, du kan lave en boykot, men det er jo ikke så effektivt, som hvis det var i, lad os sige, Roskilde eller Helsingør. Fordi så stopper folk bare med at tage det sted hen fordi der er ikke så mange steder, og så lukker de ned. Hvorfor? Fordi det har en økonomisk konsekvens. Der er ikke nok økonomiske konsekvenser på det her område i dag. Øh, og det, altså... Hvis ikke vi indfører det, så altså, er det er også et spørgsmål om, hvilket slags samfund vi gerne vil have. Og hvis vi gerne vil have et samfund, hvor folk kan tage i byen, uanset hvordan de ser ud, uanset hvem de er, jamen så kræver det også, at det ikke bare handler om lovgivning på papiret, men også at vi gør noget ved det ude i virkeligheden. Og der skal nogle økonomiske konsekvenser til, hvis du spørger mig. Og lige præcis det her med konsekvenser, det kommer vi også til at tale mere om lidt senere. Vi er ved at løbe tør for tid for, hvad vi kunne optage nu. Men jeg har et sidste spørgsmål til jer. Hvis man sidder øh, som ung og rigtig gerne vil gøre noget ved øh, netop diskrimination i nattelivet, sidder og tænker, at det, det er bare ikke fucking okay, hvad kan man gøre, hvordan, hvordan kan man organisere sig, er der nogle steder, man kan gå til, øh, hvis man sidder og tænker og føler, at man er ene og alene øh, om, om de her følelser? Yes, altså jeg sidder jo i foreningen Lev eller Leve, som øh, arbejder for at bekæmpe hadforbrudelser i Danmark. Så der er man meget velkommen. Vi laver også en kampagne her til efteråret, der skal hedde Anmeldhavet nu, fordi vi kan høre, at hvor stort stor altså, forskel der ligesom er på, hvor mange oplevede hadforbrydelser der er, og mange, der både bliver, øh, der bliver registreret hos politiet. Øhm, så der er i hvert fald mulighed for det der, og sådan altså LGBT plus Danmark, hvis man også er øh, køns eller sådan, seksuel minoritet, øh, finde sammen, brug, altså vende de dårlige oplevelser, som mange af os desværre har til, til en styrke, og, og bruge det i sin aktivisme, og altså sådan, få det mobiliseret, om det er debattenlægsskrivning, eller øh, workshops, eller altså sidde til ungdoms øh, folkemøde nu. Så er der mange muligheder, og man skal bare huske på, på sig selv i det også, i sin aktivisme, men... Øh, Ja, det er i hvert fald to muligheder, jeg har. Jeg tror også som individ, som altså hvis man som person oplever at blive forskelsbehandlet, øh, så vil jeg anbefale et, at man anmelder det til politiet, og to, at man anmelder det til ligebehandlingsnævnet, for det er den instans, der er blevet nedsat til at, at tage sig af de her sager. Og øh, Det er super nemt, man kan gå ind på ligebehandlingsnævnets hjemmeside, bare lave en Google-søgning, så gå ind, og så kan man anmelde det derinde. Det tager ikke så lang tid. Men øh, det, det kan godt gøre en kæmpe stor forskel. Øh, for det betyder jo, at de her stadig får en økonomisk bøde, og de er nødt til at forholde sig til det. Og jo flere, der anmelder, både hos politiet og hos ligebehandlingsnævnet, jo mere data og statistik og fakta er der, som man kan smide i hovederne på politikerne og sige, hey, det her det er stadig et problem. Det er noget, af det, de, de, noget af det, som jeg hører fra politikerne, det er jo, vi har jo lovgivning, der virker, Synes de, fordi der er jo ikke rigtig nok, der anmelder noget, så må det jo nok ikke være et problem. Så hvis du oplever det, anmeld det, gør noget ved det. Det vil være min opfordring. Det var to rigtig, rigtig gode opfordringer. Vi, øh, vi siger tak for jeres tid, for nu vi har fået talt lidt om, hvad diskrimination er, og hvordan det overhovedet kan være relevant i forhold til... Øh, nattelivet. Vi har fået lidt forskellige perspektiver og, og jeres egen personlige historie, som, øh, som jeg også vil takke for, at I vil dele. Øhm, og i øh, resten af programmet så kommer vi til at tale lidt om hvilke konsekvenser der kan være øh, både på personligt plan, men også for samfundet som helhed. Vi kommer også til at tale lidt mere om øh, lovgivning som du var lidt inde på, Benjamin. Øhm, og så kommer vi også til at høre lidt Musik. Men du har i hvert fald hørt Radio 247 med noget på spil React for nu. Hæng ved. Hej igen, kære lytter. Vi sidder tilbage på øh, Unionen. I hører stadig øh, Radio 247 med noget på spil React. Jeg sidder her i studiet med vores kære gæst, Benjamin. Og øh, vi var ude til Ungdommens Folkemøde øh, og sad i Menneskerettighedsalliancens bus med to andre gæster og fik en, øh, en god snak, men også en snak, der øh, jeg er sikker på, at vi kunne fortsætte med i mange, mange, mange timer. Jeg Æm, jeg og vi prøver i hvert fald at få dækket øh, det, som vi måske ikke kom ind på i løbet af det næste stykke tid. Men jeg tænkte på, om du øh, måske lige vil introducere dig selv igen, så vi er sikre på, at øh, det var dig, vi havde med. Ja, selvfølgelig. Øh, mit navn er Benjamin Baraj. Og øh, jeg er til daglig dagligere medicinstuderende, øh, og jeg er med i dag, fordi at, øh, man godt kan kalde mig for en slags øh, politisk øh, aktivist øh, i kamp mod diskrimination i nattelivet især. Mm. Lige præcis. Og nu er vi jo tilbage i studiet, og kan begynde at spille musik igen. Øh, og du har taget øh, det første nummer med til os i dag. Det er med Dave. Ja, det er et nummer, der hedder Black, øhm, og jeg synes egentlig bare, at øh, vi skal spille det, og så kan vi snakke lidt om debat, der tænker jeg. Det synes jeg er en god idé. Her får vi Dave med Black. Black is excellent. Black is pain. Black is joy, black is Evident, is working twice as hard as the people you know you're better than Cause you need to do double what they do so you can level them. Black is so much deeper than just African-American. Our heritage been severed, you never got to experiment with family trees. Cause they teach you about famine and greed, and show you pictures of our familiar needs. Tell us we used to be barbaric, we had actual queens. Black is watching child soldiers getting killed by other children, feeling sick, like oh shit, this have happened to me. Your mommy watching, telling stories about your dad and your niece. The black of the berry, the sweet the juice The kid dies, the black of the killer, the sweeter the news And if he's white, you give him a chance, he's ill and confused If he's black, he's probably armed, you see him and shoot Look, Black is growing up around the barbershop Mummy's saying stay away from trouble, you're in yard a lot Studying for ages, appreciating the chance you got 'Cause black is in your blood and you ain't even got the heart to stop Black is stepping in for your mother because your father's gone. They're standing by your children when you haven't proven karma wrong. Black is doing all of the above, then going corner shopping, trying to help a lady cross the road to have a walking off. Black is growing up around your family and making it, then being forced to leave the place you love because they're hating it. People say you faked the shit, never stayed to change the shit. But black is being jealous. You'd be dead if you had stayed in it. Black is struggling to find your history or trace the shit. You don't know the truth about your race 'cause they're erasing it. Black has got a sour fucking. Here's a taste of it, but black is all I know. There ain't a thing that I would change in it. Changing it, changing it, changing it, changing it, changing it. Changing it, changing it. Look, black ain't just a single fucking colour, man, it shades to it. Her hair straight and thick, but mine's got waves in it. Black is not divisive, they've been lying and I hate this shit. Black has never been a competition, we will make this shit. Black is deadly, black is when you're freezing in your home and you can't get sleep, but never feeling empty, cause you got 20 cousins in your country living stress-free, walking for their water-daughter, wrapped inside a bed sheet. Black is distant It's representing countries That never even existed While your grandmother was living Black is my Ghanaian brother Reading into scriptures Doing research on his lineage Finding out that he's Egyptian Black is people naming your countries On what they trade most Coast of ivory, gold coast And the grain coast But most importantly To show how deep all of this pain goes West Africa, Benin They call the slave coast Black is so confusing For the culture they're in love with it They take our features When they want And have their fun with it Never seem to help With all the things we know would come with it, loud in our laughter, silent in our suffering, black is being strong inside the face of defeat, poverty made me a beast, I battled the law in the streets, you will struggle, but your struggle ain't a struggle like me, well how could it be when your people gave us the odds that we beat, I mean fucking hell, what about our brothers that are stuck in jail that could have bust the bell, they held a burden, gotta live with it, Black is being cute enough to prove that you're innocent. Black is saying free my fucking niggas stuck inside in prison cells. They think it's funny. We ain't got nothing to say to them. Unconditional love is strange to them. It's amazing. Black is like the sweetest fucking flavor. Here's the taste of it. For black is all I know. They ain't a thing that I would change in it. Atvar Dave med Black. Benjamin, hvorfor har du tager det her nummer med? Øhm, jeg tager det her nummer med fordi at det repræsenterer nok nogle, øh, noget af den ulighed, man kan opleve, øh, når man tilhører en minoritetsbaggrund. Mm. Øhm, og jeg synes, der er nogle. Altså, det, Dave gør godt, det er jo, at han taler rigtig meget i om øh, og metafoor. Ja. Øh, og får virkelig malet et billede af, og får vækket nogle følelser i mig i hvert fald, øh, hvor den her. Øh, Ulighed, øh, at den får jeg ligesom lov til at mærke på egen krop. Mm. <laughs> ligesom mærker, det de, her, de her bølger, der skyller igennem flere gange gennem det her track. Mm. Um, og jeg har lige nogle bare sådan enkelte fraser, som uh, jeg gerne vil hive frem. Ja, yeah, kom, uh, um, kom med dem. Som rammer mig. Altså den ene er, uh, han snakker om det her med, black is pain, black is joy, black is evident. Og så siger han så, it's working twice as hard as the people you know you're better than. Because you need to double what they do, so you can level them. Mm. Det er det her med, at du er nødt til at arbejde, du er nødt til at arbejde, altså, dobbelt så hårdt for at kunne være på samme niveau, mm. øh, for at kunne have de samme privilegier, det, der, det er jo, et, altså, for, mig, for mig at sige, så der, der maler han et billede af, øh, de forskellige privilegier, der er i samfundet, og mm. mangel på, øh, også for, for folk med en anden hudfarve, øh, mm. eller folk, der tilhører med et, et men det er jo på mange måder, at det jo strukturer i samfundet, som han kritiserer her, uden at gå helt eller sociologisk ind øh, på det. Hmm. Jeg synes også, det er man der virkelig kan noget. Og netop det her med, ja, at man, man skal arbejde dobbelt så hårdt, altså, øh, det kunne man jo så se i kontekst af det her, i hvert fald i forhold til det med at tage i byen og det med at feste. En ting er jo, at man så har nogle, øh, hvad kan man sige, nogle i forvejen, så har man nogle mentale ting, som man går ind til en fest med allerede vidende på en eller anden måde. Det er, det er ligesom i baghovedet hele tiden, at ja, men jeg skiller mig ligesom ud, så jeg skal være ekstra opmærksom. Eller hvis jeg skal ind på en klub, jamen så skal jeg sørge for, at jeg har mit allerbedste tøj på, for eksempel. Fordi at der skal ikke være nogen, der kan sætte en finger nogen steder. Ja, man skal ikke kunne få øh, skylden for et eller andet. Nej. Og, og netop det her med at Altså følelser i, i, i, i, i noget eller eller for, for ting. Der er også et, en anden sætning, som man som siger, hvor, hvor det er, han siger, øhm, Black is being guilty until proven that you're innocent. Mm. Og det er jo også fordommen. Øh, det er jo også det her med, når jeg står i et og prøver at komme ind, så ved jeg jo et eller andet sted, at du, jeg er dømt til ikke at kunne komme ind. Mm. Øh, og så er det nu op til mig med mit tøj, med min adfærd, med mit smil, at prøve at nedbryde de fordomme, den dom, som lader lyde ligesom for at sige det meget malerisk, øh, sætter på mig, som jeg skal prøve at gøre et opgave med. Mm. Det, så jeg synes, det er virkelig fedt nummer. Ja, det synes jeg virkelig også. Øh, og nu stiller der sådan et meget bredt spørgsmål, men, men det giver nok meget mening i den her sammenhæng. Altså, hvad tænker du, at det er, at musik kan som, som kunstform? Altså, du sagde det her med, at det vækker nogle følelser, eller det i hvert fald det i tale sætter nogle følelser, som som du har. Øh, hvad er det kunst i den her form, som musik kan gå ind og gøre øh, for dig, når du lytter til for eksempel det her nummer, eller andre nummer, som der relaterer sig? Altså, jeg tror historisk set, hvis man kigger på det, så har musik jo altid været en del af en eller anden bevægelse eller kamp for menneskerettigheder. Mm. Om, om det var altså, the, the, the March in Washington, eller om um, om, om, det, om det handlede om, om øh, menneskerettigheder i, i Indien, eller et opgiv med kolonialisme, eller sådan. Det, det har altid arbejderbevægelsen, ar altså arbejdersangen. Det er jo, det er jo noget, der er altid er fyldt. Øh, nu er vi her på Nørrebro, og det er jo et altså, virkelig kendt arbejderkvarter, ikke langt væk fra, fra fældeparken, hvor man også sang slagsangen og arbejdersangen. Så det er jo noget, der er, Det er noget, der vækker følelser i folk mm. Det er jo noget, man kan komme Altså, man kan samles omkring Lige præcis øhm, Og det har nok altid Eller det kan Være politisk, hvis man gerne vil mm. Det er i hvert fald meget magtfuldt Ligesom magtfuldt som Som, som, øh, som altså, Malerier og portrætter Jeg var i, altså i forhold til hvad kunst kan gøre Så kan kunst jo gøre rigtig meget mm. øh, Og der, der findes jo jeg var i Berlin her i sommerferien, der er jo, der er jo sådan, øh, på, på muren, der er der jo de her forskellige, ved side Gallery, der er der en masse forskellige kunstnere, der har malet nogle forskellige portrætter, der er jo meget kendt, øh, altså portræt af Gorbachev, yeah. øh, der kysser en anden mand, ikke? altså sådan, altså, det, som er, øh, jeg tror det er den amerikanske præsident, men jeg er ikke helt sikker, men det er jo meget, Altså, sådan, du, du kan virkelig sige mange ting mm, med kunst, som du ikke nødvendigvis kan i kedelige politiske taler. Ja, og hvis ikke andet, altså, så kan det i hvert fald give en følelse af, at man ikke er alene ja. af tingene, øhm, at det kan blive formidlet på den måde. Øhm. Og nu talte du lidt om sådan noget med tid, og sådan, hvor længe man har gjort, gjort noget ud af musik, øhm, som, eller brugt musik til at kunne samle folk og til... Det kan være politisk, men også bare sådan nogle helt øh, basale ting i livet, som, som er blevet i talesat igennem musik. Øh. Men nu, nu tænker jeg i hvert fald, at det her med diskrimination i nattelivet er det noget, som vi sådan. Det er jo noget, som vi taler meget mere om nu. Men hvad kommer det egentlig af, at det pludselig er blevet til en meget større samtale? I hvert fald har fyldt meget mere. Fordi jeg forestiller mig i hvert fald, at det, det er jo foregået altid. Ja. Eller hvad? Ja. Altså, så vidt jeg ved, og også hvis man spørger Institut for Menneskerettigheder, altså, så det her det jo fundet sted i Danmark øh, siden øh, i hvert fald, altså diskrimination har måske eksisteret i, i lang tid, mm. men, men i nyere tid, der, der kommer det jo først øh, til overfladen, und, da gæstearbejderne kommer til Danmark. Øh, og de så vælger at, at, at bosætte sig her, og selv tager i byen og får børn, der tager i byen osv. I går op igen 80'erne. Mm -hmm. Så det er noget, der har... Altså diskriminationen i nattelivet har jo fundet sted siden da... Øh, jeg ved ikke, om du kender til det, men altså er i 70'erne, da gæstearbejderne kom til landet, Altså, de må jo ikke bruge de samme toiletter som de andre fabriksarbejdere. Okay. Ja, ja, så altså på arbejderpladserne og fabrikkerne der der var visse steder, hvor det var, at man havde nogle andre toiletter til gæstarbejdere. Okay, jeg synes slet ikke, at jeg har fået den side af historien. Jamen, jeg synes altid, at det har været sådan den pæne. altså der var brug for, der var noget efterspørgsel på noget arbejdskraft, og det var der nogen, som der var villige til, ligesom. det har været den historie, jeg har fået, at øh, ja. Men det er lidt noget andet. Ja, men altså, jeg siger at det har været en, en gængs praksis alle steder, men, øh, men jo, hvis du slår det op, så vil du se, at det også har fundet sted. Okay. Ja. Men ja. vi har, det er en meget dansk ting og, øh, at lave øh, de her glansbilleder af fortiden, Det, det har det. vi altid gjort. Mm. Danmark har også været en kolonimagt engang, altså, og det er ikke lang tid siden, vi solgte, øh, solgte øh, hvad hedder det, de, der, de danske ører, eller gomfruøer ja, til ja, amerikanerne. Ja, lige præcis. Eller ja, dem, der ligger i Karibien, ikke? Ja, præcis. Ja. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Nu vil vi gå til radioavisen, og vi er tilbage efterfølgende og taler videre om diskrimination i nattelivet. Her får I radioavisen. Du hører radio 24-7 med noget på Spil, React. Vi er tilbage fra radioavisen og går straks i gang med et nummer af Manus Spil. Hashtag tag et billede, og det kommer her. Tag et Pull the trigger, put in an iPhone, eller husk minder Så du igen er med at krænke nogen Tag et Bell Bedre stillet til at få tryk noget Der vi school sang bone Tag et Så vi kan se hvordan det var i går Køb skinner På en der bliver skudt i morgen Så tag Gud, der bestemmer Still Stille hul, storm. Fuck vi kan efterløn. Det er det, det vi er besiddet ret men de dem, hvis du -right. Men det nye chiller, vi må fra hver på to sider, som apartheid Vi kugler noder den samme vibe Vi stand by, det var sådan fyr. Gør dem The det var det samme lyst, og jeg mind en yeah, yeah. Og nu vil de gerne tale med mig. Hey. mig 800 piller wow. Fun, come a and I die Hey the see the Se dem på din telefon, du kan se dem på din tv Tag billeder når de plukker nogen, hele verden skal kunne se det For de vil benægte det skete, ja de vil benægte det skete Tag billeder på din telefon, så hele verden de kan se det Vinder Hænder bag på ryggen på dem, fortæller Bjerningsmanden havde et våben, blå vinder det de så så det, og hvis der ikke var nogen der tog et billede For hele verden troede på det Can I see det forkert, systemet er ubalanceret Politiet er en sikker vinder, hvor mange af disse blammer nye polære. Kan du ikke se, hvad der sker? De taler så unionskær. Politiet tænker ikke kun stemmer, men igen, dag en blæk, der Kvinder, victim blaming dem og vindt sig ædde, for de mænd der Sætter der sådan på familien, kan du tænke der? det amleagt med dig som sagt Tror du på for kontakt til det daily på din kant? Men hvis du ikke kan kan de gerne tale, de vil spiste. vil tro på det du siger, ingen vil tro på det du de skal blive. De skal ikke bare for det. Fuck om de kan lide. Vive de de lige, de kan Du kan på din telefon, du på din TV. Tablet, det skete Tag ja, de billedet på din telefon Så hele verden de kan se det Du kan se dem på din telefon Du kan se dem på din tv Tag billedet når de plukker normal Hele verden skal kunne se det For de vil benægte det skete Tag ja, de billedet på din telefon Så hele verden de kan se det Tag billedet Og det var Manu spil med hashtag tat Det var i hvert fald godt, at vi fik det med i det her afsnit, super relevant også for emnet. Hvad tænker du om det her med, at det pludselig er begyndt at fylde så meget, den her samtale om diskrimination i nattelivet? Er der noget bestemt? Kan det være, at det er sociale medier, altså at, at der er mange flere øh, steder eller platforme, som man kan bruge med egen magt? Øh, uden at lægge ordene i munden på dig. Men det er i hvert fald det, jeg vil forestille mig. Men jeg er bare lidt nysgerrig på, jamen, mm. hvad er det, der har været drivkraften til, at vi for eksempel sidder her og snakker om diskrimination i nattelivet, frem for hvad man har gjort tidligere, så man måske ikke sat altså, sig til at snakke jeg, om det. Jeg kunne personligt vil jeg ikke kunne forestille mig, at vi ville være her i dag, øh, når jeg kiggede tilbage for 10 år siden, da jeg ligesom personligt startede den her kamp. Jeg følte ikke, der var særlig mange, der, der talte om diskrimination i nattelivet. Øh, vi var rigtig få. Og jeg tror helt klart, at de sociale medier har accelereret processen. For det betyder jo, at man kan komme ud med sine personlige fortællinger og oplevelser om diskrimination. Øh, og komme ud over stepperne ud til herfra Danmark. Øh, ud til ens bekendte til at starte med, måske endda også. Og så hvis man gør det til et offentligt op opslag, som jeg gjorde med mange af de opslag. Mm. Altså er jo opslag, der blev delt 3-5.000 gange. Det er rigtig mange mennesker, der har ud til. Mm. Øh, og det, det, så blev de så opsamlet af medierne der var sådan altså en, en velvilje til at gøre noget ved det. Eller i hvert fald til, til, til at delt det som, det, som jeg satte fokus på. Og, og, og også til at interviewe mig osv. Så, mm. øhm, så det har der måske ikke været i 80'erne. Det har der måske ikke været i 90'erne. Måske har der været sådan en form for ja, ja, men det er jo. sådan er det jo. Yeah. Og jeg tror, vi har gøre med en generation i dag, der er i langt højere grad bevidst omkring struktur i samfundet. Både når det, når det gælder køn, kønsidentitet, men også hudfarveidentitet. Og identitet. Det er bare en debat, der fylder meget. Det gør den jo også i USA. Måske er der også noget at over i forhold til det. Der er jeg også en række bevægelser derhenne, som får fattige unge mennesker. Ja, bestemt. Altså, vi er jo så øh, influeret af hvad der sker i USA. Og nu sagde du, at du er fra England. Hvordan er den samtale? Øh, jeg føler ikke, at det har været en samtale på den måde. Det, det, føler, jeg ikke, jeg, jeg, jeg, det føler jeg ikke, det har. Nej. Det kan være, at det begynder igen lidt der har jo været elementer til det. Man kan sige, at i England i 80'erne, der var fodboldhuliganisme og de elementer af højre ekstremisme, der tilhørte det. Det var et problem. Mm. Og der var rigtig meget øh, racisme i England, øh, før vi havde det i Danmark. Og øh, det det gjorde man, det tog man et opgør med. Og så føler jeg lidt, når jeg følger med i medierne i hvert fald derhen, at der nu er der begynder at være et. Øh, et tilbageslag, eller hvad det nu hedder, efter Brexit. Det har gjort, at man igen, ligesom for at hænter sig mod verden, så hænter så meget, meget indad, og så er der nogen, der ligesom skal have skylden for tingene. Yeah. Øhm, så det begynder at komme igen. Men helt konkret i forhold til min egen situation i forhold til at være ung med, med pakistansk baggrund, eller, eller South Asian background, som de siger, British Asian, som man siger i England, der, mm. altså, det var ikke noget oplevet. Jeg gik i en klasse, hvor det var, en folkeskole, hvor det var, at vi var der var måske tre, tre etniske hvide englænder, og så var der syv øh, indisk britter, eller britiske og tre-fire britiske pakistanere, og så var der mig. Jeg blev kaldt for danskeren jo et Det er faktisk en af de eneste <laughs> gange, hvor det er, jeg er helt ukritisk bare blevet kaldt for dansk. Yeah. Altså, sådan, det er jo, altså, jeg sagde bare, når var sådan, hvor du fra sådan Danmark, og så okay, fedt. Så er du dansk Jamen, så er jeg dansker, yeah, ikke? Og yeah. det var sådan... De kaldte mig forbændere på fodboldbanen, ikke? Okay. Det var dengang, jeg var god, men... <laughs> <laughs> Ej, men det siger noget. <laughs> men det er de, de, de jo ligesom det for at sige, at det... De, der, der har måske været en større accept af, af andre kulturer og etniciteter, fordi det også har ligget i det britiske. De har jo taget ud og koloniseret hele verden, så når hele verden tog til Storbritannien, så kan de måske ikke progge lige så meget. Der var ikke så meget at sige, måske. Nej, Nej det er det. Men... Øh så tænker jeg i hvert fald, nu nu bor du jo i Danmark og sådan noget. Er det en snak, som du har med din vennegruppe? Og hvordan foregår den snak? Og har det altid været sådan en, man snakker om, når man, øh, vi tager ikke hen, fordi at her ved vi, vi ikke kan komme ind? Altså, hvordan i talesætter man det her blandt sine venner? Og især også, hvis man har venner, som er etnisk danske, eller er en, altså en blandet gruppe af venner. Hvordan har du oplevet, den samtale er gået? Jeg, jeg vil sige, altså med de venner, hvor øh, vi ligner hinanden, altså i forhold til hudfarve og densitet, øh, der tror jeg, man... Jeg synes, jeg synes bare, at vi prøver at undgå... Altså det, det er sådan, vi har en liste, så har, ved vi, der er sådan tre, 4 steder, måske fem, man kan tage på. Mm. Jeg prøver altid at sige, hey guys, skal vi ikke bare tage på, på en øh, specialølbar? Yeah. Altså, yeah. Det, der er aldrig nogen dørmand. Mm -hmm. Og det, jeg synes, det er super hyggeligt. Og det er også mere til nu i dag, men, men altså... Ja, jeg tror bare, at man vælger at undgå de der steder. Mm. Fordi man vil ikke. Og, Og jeg, i tale sætter man det. Sådan, altså siger man, oh. guys, i aften, vi tager ikke herhen, fordi jeg ved, at den går altså ikke. Nogle gange gør man. Ja. Æ, for eksempel, øh, hvad hedder det sted? Så, Tomotel, tror jeg, det hedder Ja. Altså, jeg har jeg vel ikke engang prøvet at komme derind. Nej. Altså, sådan, det er jo sådan, det er et, et, et, hvor jeg sådan tænker, okay, det der er et meget populært sted. Ja. Vi kommer nok ikke ind. Ja. Altså sådan et populært sted, der prøver vi at lave at tage ind. Fordi det der tænker vi, der bliver vi bare fra sorteret af en eller anden årsag. Ja. Æ, og det er ikke det er samme som at sige, at der ikke er nogen mand, i sparken, der er derinde. Det er det jo garanteret. Der er masser. Der er det der er masser. Ja. Men, men det er jo den tankegang, man ligesom får. ikke? Det er det. Æ, og jeg tror også, at en af ulemperne ved, at man har oplevet så mange gange, det er jo bare, at så lader man at prøve. Mm. Så, men altså, jeg har jo også prøvet at blive i på Sætum Hotel, hvor vi har været tre drenge mandelige spørgund. Altså, der kunne vi ikke komme ind. Men jeg er kommet ind med, med en blandet gruppe. Ja. Altså. Så ja. det det Så det er måske pakken, der er ja, med mig at slue? Ja, øh, ja, det kan det godt være. Det kan også godt være, at hvis jeg dukker op med tre øh, mine hvide drengevenner, og de er bare sådan et gejse, de blev nødt til at have nogle piger med. Ja, altså, ja, det, ja. Det, det er rigtigt. Det er rigtigt svært at sige. Det er rigtigt. Ja. Men jeg synes især, at det her med Chateau Moteller er ret interessant, fordi at jeg oplever, at folk taler om det her sted som, at det er ligesom the urban club, i forhold til mange andre, mange andre klubber. Så jeg synes, det er ret interessant, at du siger det her med, at, at du har oplevet, at den gik altså, ikke? Ja, ja og det, jeg, jeg, jeg har oplevet det på Hive. Dengang der var noget, der hedder Hive, nu hedder det noget andet, tror jeg. Ja, det gør det nok. Ja, men altså, sådan, jeg har oplevet det fra, fra de der steder, hvor man tænker minibar på, øh, altså ved Købmærgade, eller hvad hedder det, ude ved, sådan, det også derinde i byen, lige, den der lige, lige ved Kongeshavet, ikke? Ja. ja. Altså, der har jeg også oplevet det, og det, sådan, der tænker man bare, at det er sådan lidt et trash sted. Mm. Altså sådan, Nå, oh, er det godt og skade? Ja, godt og skade, ja, ja det er ja, rigtigt, ja, det ja. der. Godt skade. Der, burde, der burde man kunne komme ind, ikke? Ja, det burde man. Det burde ja, man. Men, øh, men nej, nej. Altså, det, så det er meget forskelligt, hvilke steder det ligesom er. Men ofte jo mere high-end det er, jo sværere er det. Ja. Sådan sådan er det bare. Ja, de er lidt mere strikse med ja. sortering, så so du say. Altså, Præcis. Det er jo det, der egentlig er. Og vi talte lidt om det her med, at det kommer jo... altså. Især når man kommer hen til en klub, og så ser man måske nogen, som nu er jeg selv øh, med afrikansk afstamning. Øh, det er klart og tydeligt, jeg har meget kruset hår og dark skin og det hele. Når jeg kommer op til en klub, og jeg kan se, at der står, det kunne være en afrikansk dørmand, det her med, så tænker jeg, ligesom vi talte om tidligere, jamen du kan egentlig relatere til mig, eller sådan, du ved, We, we see each other. <laughs> altså, sådan mm, mm. den der, øh, hvad kan man sige, det man tænker der måske er the easy ticket in. Mm. Men så er der jo nogle øh, strukturer, kan man sige. Altså de er jo ansat på nogle bestemte vilkår, som gør, at de skal stå og, og sige ja eller nej. Ikke? Mm. Hvordan har du oplevet det, når du har skulle være ude i byen? Altså sådan, kan du relatere til det, sådan ja, ja, den, den oplevelse? 100 procent. Det er 9 ud af 10, der er det, at folk medanlægningsparkoen er ansat som dørmænd som også har afvist mig yeah. så jeg har ikke den der følelse af altså sådan, jeg har tværtimod, jeg tænker ham det, han vil gøre det nok noget svært for mig at komme ind mm. øh, måske har det også noget at gøre med at jeg er dreng eller mand yeah. øh, og det er jo sådan, det i forvejen kan være lidt svært på de populære steder at komme ind, yeah. og så oven i købet af så jeg, har jeg en anden baggrund. Øh, ligesom dørmandens det, det er ikke noget der trækker op nødvendigvis det er det ikke øh, jeg, jeg tror faktisk det kan trække ned yeah. eller, det gør det jo, hedder det Ja. ja, men det er også det, jeg har oplevet, hvilket første gang, de første gang, det skete, var det et kæmpe chok. Sådan, det, vi yeah. ligner hinanden. Altså sådan, hvad mener du? Det er, jo, det er jo for mærkeligt. Vil du ikke have? Jeg skal have det sjovt? Men øh, det, altså, så siger de jo regler og regler, og det er bare sådan, det er. Ja. Ja. Men du sagde det her med, at hvis man så kommer med nogle piger, eller sådan, det her med, hvis man bliver hvad kan man sige, sorteret fra, fordi man er dreng. Hvad er det, det går ud på? Altså, hvorfor, hvorfor er det nu på grund af ens køn, at man også bliver... Jeg tror... Den her kønsdiskrimination, som foregår, jeg tror, det handler om, i hvert fald, hvad jeg har fået at vide fra nogle af de her steder, det, at det handler om for dem, at de gerne vil have en balance. Mm. At der er et, nogenlunde sådan lige øh, mellem de øh, to biologiske køn, hvis man kan sige det på den måde i hvert fald, mm. at det ikke er en ren pølsefest, yeah. øh, siger de. Mm. Jeg tror, det er en forklaring, jeg har lidt nemmere ved at, at sluge en... Alt andet, og så kan man så diskutere, at det, at det er i orden. Ja. Øh, må man egentlig det, og sådan noget. Det, det? Det ved jeg faktisk ikke. Men det, det er sådan lidt mere normalt. Det er noget, der foregår øh, mange steder i verden. Ja. Nu var jeg i byen i Aarhus, øh, her hen over sommeren. Og det var altså meget fridere, end at være i byen i København. Altså, der var ikke Folk bliver bare lukket ind, og det er hyggeligt. Og det er en, det er en by, der er cateret til de studerende. Okay. Og jeg tror virkelig, det, det betyder noget. Fordi hvis der er sted, der får dårlig dårligt hul, så kommer folk bare ikke. Altså, sådan, det gør de ikke. Det det. Så hvor i København, der er, der er så mange steder, mm. og der er så mange, der skal i byen, at hvis du yder dårlig service, så kommer der nogle nye kunder. Ja, yeah, og det gør der jo. Ja. Og derfor, der kan du... du det, er jo, det er derfor, det er svært at lave kampagner, der går på, hey, vi skal boykotte det her sted. Ja. Men mindre det er Chateau Martel, der er blevet fanget i en lortesag. Og det er jo ikke sikkert, de, de altså, gør det nødvendigvis i det omfang. Men så vil det være sådan, at, at det vil have en, en effekt. Men hvis det bare er et eller andet sådan, du sted, hvor det er, at folk tænker, at vi finder bare et andet sted. Eller. Ja. Du ved, hvis, det, hvis det er et mindre kendt sted, ja. så gør det ikke noget. Fordi så kommer folk ikke til at høre om det alligevel, så er der heller ikke nogen til at boykotte det. Ja. Så har det ingen effekt. Men i en, i en by som, Aarhus, som den som er Danmarks anden største by, men det er et meget koncentreret natliv, de har. Det, der er ikke lige så mange steder, det ligger stort set altså, lige op ad hinanden. Ikke? Ja. Jeg har bare fornemmelsen af, at, at de, lukker, de lukker alle ind. Jeg oplevede det i hvert fald ikke der. Jeg har heller aldrig oplevet, det i Roskilde eller Helsingør. Eller, eller jeg har meget tryk ved at tage i byen alle andre steder end i København. Fed, fed. Det hørte vi alle sammen. Vi skal bare væk fra København. Nej, det sagde jeg ikke. Men øh, det giver rigtig, rigtig god mening. Især altså, det her med, jo flere mennesker, der er i en by, det talte vi også om tidligere, Jamen, så er det meget nemmere at slippe afsted hmm. med visse ting. Og, og lige præcis det her med, hvilke konsekvenser skal der stilles for... De her øh, klubber og bare kommer vi til at dykke meget mere ned i, øh, hvad der kan være effektivt øh, mm. og kan være en reel konsekvens, og ikke bare noget, som, som altså, de her øh, barledere kan stå over skuldrene og sige, ja, det går nok, fordi at business is running, og, og det hele kører alligevel, selvom vi får en lille bøde. Så lige præcis det, det, det kommer vi meget mere ind på. En anden ting, der også er super relevant for det her emne, er et interview, jeg var ude at lave tidligere i dag, med William Korte, som er fra SUM. Og han fortæller lidt om hans egne oplevelser med diskrimination ude i byen i nattelivet. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal, vi skal høre det, og så kan vi tale lidt om de væsentlige pointe. Ja. Hej William. Hej. Hej. Godt at se dig herude til Ungdommens Folkemøde. Ja, lige med mig. Ja. Det dejligt. Det er fedt, at du vil mødes med mig og og tale lidt om, øh, hvad du laver. Selvfølgelig. Jeg der er at du... I, I vil lytte lidt på mig i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Hvis du vil starte med at fortælle lidt om, øh, hvem du er, og hvad du laver for dem, som der måske ikke kender dig. Selvfølgelig. Mit navn er William. Jeg er 23 år. Jeg har faktisk altid lidt 20 år, men du kan gammel man er. Nu gør vi det alligevel. <laughs> øhm, så daglig er jeg til lærer på anden overgang. Og siden af det, er jeg næstformand i sammenslutningen af Unge med handicap. Mm. En organisation, som faktisk, faktisk hedder SUM. Fedt. Øh, men så tænker jeg faktisk, at jeg vil spørge direkte ind til, hvad I laver inden på SUM. Ja. Ja? Jamen altså, vi har sådan en, en hovedvision, som er, at vi, øh, vi kæmper for, at alle unge mennesker med handicap kan leve det ungdomsliv, de ønsker. Øh, og her er det vigtigt at sætte under de ønsker, fordi der kan være mange forudindtaget holdninger til, hvordan et ungdomsliv skal leves. Øhm, det gør vi også ikke kloge på, eller prøver vi ikke at bestemme, eller diktere, Vi vil bare gerne skabe rammerne, så den unge selv kan vælge at spore og dreje på sit ungdomsliv, som han eller hun har været Og når du siger ungdomsliv, så kom til, tænker jeg selvfølgelig i forbindelse med det her afsnit, øh, sådan noget som at tage i byen eller at feste og den slags. Hvordan føler du, at, at I som organisation bliver hørt i den debat og kamp mod diskrimination i nattelivet? Jamen, altså tidligere synes jeg faktisk ikke rigtigt, at vi blev hørt. Man øhm, jeg synes heller ikke, der har været så meget fokus på, på diskrimination i nattelivet, når det kommer til minoriteter, øhm, som jeg mener, unge mennesker med handicap, i den grad er. Øhm, men der har den seneste halvårs tid været mere fokus på... Disk, øh, generelt diskrimination, og, og hertil også i nattelivet. Øh, og nu sidder jeg jo her og taler med jer, øh, og det tror jeg er nogle af de ting, der skal til, for at ligesom få skabt den ny morgendag, hvor der er plads til alle i nattelivet, men også i mulige andre steder i samfundet. Yeah. Og det er jo rigtigt nok, altså det er noget, som vi har haft meget mere fokus på øh, på det seneste. Og for ikke så lang tid siden, så øh, var du i hvert fald med til at, øh, at skrive under på et øh, fælles læsebrev. Øh, hvad havde du af motivation for det? Øh, var der noget bestemt, som du håbede på at få ud af, øh, at ligesom at indgå i samarbejde med andre unge mennesker, der måske arbejder ud for nogle organisationer, der har fokus på nogle andre ting, men egentlig kæmper lidt for den samme sag? Ja, altså, jeg synes, vi skal generelt være rigtig gode til at finde ud af, om vi kan hjælpes af med at kæmpe om forskellige kampe eller dagsordner i, i vores samfund. Men, øhm, men altså, det er fantastisk, at jeg blev blevet kontaktet og spurgte dem, jeg har lyst til at sætte ord på, hvordan det kan være at være ung med handicap i nattelivet. Øhm, det er der ikke så mange, der har talt om offentligt indtil videre, men jeg ved, at sådan, under overfladen er der rigtig mange unge mennesker med handicap, der føler sig diskrimineret for forskellige aspekter af det, at agerer i nattelivet. Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan, at vi kan samarbejde. Øhm, og der er også det, at der er kommet lidt mere fokus på, det, er et tegn på, at, at vi er lidt på vej i den rigtige retning. Man kan så diskutere, om det går hurtigt nok, og om vi er nok, der kæmper for det. Men ja, min oplevelse er ligesom, at vi er blevet mere eller mindre enige om, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi kan få så mange med i de forskellige fællesskaber som muligt. Så kan man så diskutere, hvordan man gør. Det bedst, men det er så det næste. Det er det nemlig. Og øh, mit sidste spørgsmål i den forbindelse er så, øh, hvad vil du have af råd til andre unge mennesker, som måske sidder og lytter til det her, eller har noget erfaring, eller egentlig bare har noget øh, mod til ligesom at, at deltage i kampen mod diskrimination. Øh, noget råd til, hvordan organiserer man sig? Øh, hvad kan man gå til? Øh, kan man gøre noget selv? Hvordan ja. kan jeg ligesom tage den kamp op? hvis man føler, at man er alene om det? Ja, man kan meget nemt komme til at føle sig alene i kampen, tror jeg. Øhm, og øh, dengang jeg selv var, var meget aktiv i, i nattelivet, jeg har dog ikke så meget tid til det længere, men da jeg var det, der øhm, var jeg heller ikke så engageret i, i NGO-verdenen og i frivilligverdenen, og der følte jeg mig i højere grad alene med den her øh, diskrimination i, i nattelivet. Selvfølgelig har jeg familie og venner med ude, og som oplever det samme med mig, men... Øhm, men der jeg tror jeg, det er vigtigt, at man prøver at finde nogle, nogle fællesskaber, hvor det er okay at tale om, om sådan nogle ting her. Det kan være frivillige fællesskaber, eller det kan være familiefællesskaber, venskabsfællesskaber osv. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke lader sig, øh, lader sig træde på for meget. Det jeg siger jeg, fordi det er den oplevelse, som man nogle gange står i, når man står ude i nattelivet og, og bliver diskrimineret øh, på forskellige dimensioner. Bestemt. Men øh, jeg tror, det er... Det er vigtigt, at man ikke lader få på, at det er vigtigt, at man tør at tale om det. Det kan være forskelligt, hvor, hvor ærlig og hvor åben man har lyst til at være om de udfordringer, man har med diskrimination af nattelivet. Men, men der er ligesom brug for, at vi er nogen, som tager kampen op for, at man ligesom kan, kan ændre samfundet til det bedre i fremtiden. Og vores verden er bare lidt, lidt visuel, så vi har brug for nogle generelle ansigter og nogle generelle personer, når man... Når vi skal forholde os til? Hvad betyder diskrimination i mattelivet egentlig? Om det er så fordi, man har en adversitet, eller et handicap, eller en eller hvad end det nu er. Ja, ja, Jeg synes, det var nogle rigtig gode perspektiver, som, øh, som du kom med. Jeg vil selvfølgelig ønske at kunne have dig øh, med tilbage i studiet, men du har en hel masse, noget workshop og lidt forskelligt, som du skal lave herude. Men øh, du skal i hvert fald have tak for den tid, du satte af til, til at tage en snak her nu. Tusind tak, fordi jeg var der med. Og Helt se vi har gang i her. Keep it up. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. It's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. I ain't damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga. He's a he. A brother and you yeah. you gotta operate the easy way I made a cheat today but you made it in a sleazy way sell a uh clock -oh. th to the kids I gotta uh -oh. get paid but well, hey. uh -oh. well, that's the way it is come on come on that's just the way it is things will never be the same that's just the way it is oh yeah just, the way, it just the, way, is. the way it is Things will never be the same, be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is yeah. Oh, yeah. oh yeah. We gotta make yeah. a change It's time for us as a people to start making some changes Let's change the way we eat Let's change the way we live And let's change the way we treat each other You see the old way wasn't working So it's on us to do what we gotta do And still I see no changes Can't a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East Instead of war on poverty They got a war on drugs so the police can bother me And I ain't never did a crime, I ain't have to do But now back with the boss, giving it back to you Don't let them jack you up, back you up Crack you up, and pips smack you up You gotta learn to hold your own They get jealous when they see you with your mobile phone But telecoms can't touch this I don't trust this, when they try to rush, I bust too you can say it ain't cool my mama didn't race don't no fool and as long uh, as the stay black i got a stage stuck uh, and I never get to lake back uh, cause i always gotta worry about the pain back some buck I rough up way back coming back after all need to do that's the way it is uh. that's just the way it is <laughs> yeah, yeah, yeah. Things will never be the same yeah. that's just that's the way it is way it is og oh, det yeah. oh, right. just var oh, yeah. Tupac og talent made changes or set super fit. Nummer. Og inden det, så hørte vi et uh, interview med William uh, Korte, som var fra Sum og fortalte uh, ret godt, synes jeg faktisk, om hvordan hans kamp, eller hvordan hans syn, ligesom er på kampen mod diskrimination i nattelivet. Og fortalte blandt andet uh, om det her med, at de situationer, hvor han har stået ude og har set, jamen der er blevet lukket en masse ind, men fordi at han er i kørestol, jamen så er der åbenbart ikke plads. Du er her stadig, Benjamin? Du er stadig yeah. med os. det er dejligt. Det er godt, du vil hænge ved. <laughs> Jeg synes, at, hvad hedder det, at det er lidt interessant det her med, at man kan måske have nogle kampe, som kan se anderledes ud, øh, men et eller andet sted, så kæmper man jo for det samme. Altså generelt vil man jo bare gerne have, at diskrimination generelt bare ikke er noget, som vi behøver at sidde og snakke om, som for eksempel nu. Men hvordan, hvad er dit perspektiv på det her med at, at komme sammen på tværs af så at sige, kampe, øhm, og, og ligesom støtte hinanden mod det samme formål. Jeg tror, man kommer længst med sammenhold. Ja. Jeg tror, man kommer længst med at, at fokusere på, øhm, på det, man har til fælles, frem for det der, det, altså, på det, der samler os, frem for det, der splitter os. Og jeg tror også, det der skal være modsvar til, til det, jeg godt kan lige kalde for splittelsens politik, som, som jo er det, vi har haft i det politiske Danmark de sidste 20-30 år. Øhm, og jeg føler også bare sådan, at hvis vi skal gøre et opgør med forskelsbehandling og mod diskrimination, jamen så er det et opgør med enhver form for forskelsbehandling og mm. diskrimination. Om det er øh, hudfarve, seksuel orientering, eller altså, at man er øh, person med handicap. Øh, øh, øh, altså, det er alle former for øh, uretfærdigheder. Det er det øh, nemlig. Ja. Det er det nemlig. Og det er... Vi skal alle sammen derhen, kan man sige, og en af de måder, som vi måske kan komme derhen, er at stille nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle rammer op øh, lovligt, som gør, at det bliver sværere for klubber i hvert fald at bare at øh, diskriminere. Hvad er der lige nu af konsekvenser øh, for netop diskrimination? Jamen ikke særlig meget. Og, altså, da vi så lyttede til det, til det nummer, så der var bare en sætning, der brænder fast hos mig. Ja. Still har se no changes. Mm. Og jeg tror faktisk, at det er, det er for, for at låne uh, Tupac's så kan man jo sige, at det, det er jo netop det, der problemer. Yeah. Der er ikke noget, der ændrer sig. Siden 80'erne, så er det foregået på den her måde. Mm. Og vi har haft utallige muligheder for at gøre noget ved det. Mm. Så hvorfor gør vi det ikke? Jeg tror, det handler om, at der er en manglende politiske vilje til at gøre noget ved problemer. Yeah. Det er til dels noget af forklaringen. Den anden del af forklaringen er, at der er rigtig mange, der enten ikke ved, at det foregår, og så er der nogen, som ved, at det foregår, som er ligeglade. Ja. Så altså, der ligger et kæmpe stort arbejde i at sætte fokus på det her. Og jeg føler, at der bliver gjort noget fra politiske aktører. Øh, ikke kun mig, men også øh, journalister i ja. høj grad, der får sat der på dagsordenen. De har jo et kæmpe ansvar som, som den fjerde magt, eller hvad man nu siger. Mm. Og øh, nu ligger regeringen op til, at der skal forhandles noget her til efteråret omkring sådan en plan mod racisme, øh, og der skal sættes penge af til det, men nu går der jo også snart valgkamp i den, så det gør om det bliver til noget, det ved jeg sgu ikke. Ja. Øhm, men ja, der er ikke de store konsekvenser i dag. Du kan i dag, hvis det, det værste, der kan ske, det er, at i øh, på grund, hvis du anmelder et sted for at begå diskrimination, som er et brud på en del af straffeloven, øh, forbud mod forskelsbehandling, er den konkrete lov. Øh, og den siger jo, at man ikke med forskelsbehandle heller ikke i, øh, i salg af tjenester eller goder. Mm. For eksempel alkohol. Øh, og den, det, det, det, det, det er den samme lov, som de har i Norge, som vi har her. Ja. Øh, men hvordan implementerer man den lov, det er jo det, der ligesom er forskellen. Ja. Det er politiets ansvar at håndhæve loven, øh, især, især straffeloven. Og der er, øh, der er, altså, det gør jo ikke noget ved det. Øh, og det er jo fordi, at øh, de ikke tager det seriøst. Og selv hvis man som mig melder det, anmelder det, går hele vejen til retten, så er bevisbyrden så stor, mm. at der alligevel ikke falder dommen. Jeg tror kun, der har været én dom øh, i Danmarks historie imod en virksomhed i forhold til diskrimination. Yeah. Og det pussige er, at man så tænker, okay, hvis de har fået den dom, den virksomhed, eller, eller hvad hedder det, den beværtning, mm det er diskotek, jamen så mister de nok deres alkoholbevilling. Mm. Det er der ikke lovhjemmelse. Man, man kan ikke fjerne en alkoholbevilling eller undlade at forny en alkoholbevilling for alkoholbevilningens, altså for bevillingsnævnet i de enkelte kommuner, det er den, der giver tilladelse til at alkohol, ikke? Ja, ja. Det er jo, den det, en bevilling er et eller andet sted. De må ikke lægge vægt på en diskriminationsdom, okay. som i sig selv er nærmest uopnåelig. Men selv hvis det utænkeligt skulle ske, at du skulle få medhold i retten, med alle de barriere og, og den dokumentationsbyrde, der ligger, altså som et bjerg foran en, som man skal bestige først, mm -hmm. og når du så har gjort det, der går ud på den anden side, så har det ikke nogen konsekvens. Nej. De kan jo bare, De får nok en bøde, men de kan jo fortsætte. Og det mener du ikke er nok? Det er ikke nok. Vi skal skabe mulighed for at kunne fretage en alkoholbevilling fra de og de bare, som bliver ved med at diskriminere og forskningsbehandle. Øh, det gør man i Norge. Det gør man I Norge har de skabt rammer for, at man kan fratage en alkoholbevilling. Er det sket endnu? Nej. Der er ikke blevet frataget en eneste alkoholbevilling endnu. Okay. Men de har ikke længere de samme problemer med det. Okay. Så vi er nød, altså jeg siger jo ikke, at det skal være et system, hvor det er one strike out. Men i dag er der jo ingen mulighed for at miste en alkoholbevilling. Og det er det, der rammer på pengepungen. Ikke de 5.000 kroner, man kan få øh, i erstatning fra virksomheden eller fra, fra barn, hvis man anmelder dem øh, på øh, ligebehandlingsnævnets hjemmeside og vinder. En afgørelse der. Mm. Men hvis nu, at, lad os sige, at du sad og bestemte, hvordan Danmark ligesom skulle fungere. Mm. Lad os sige, at du var statsminister. Øh, hvad vil du så tænke kunne være en løsning på, at der netop ikke opstod diskrimination i, på natklubber og i bare den slags? Det, jeg synes, man skal gøre, det er jo, at man skal tage det her seriøst. Man skal tage det alvorligt. Og at man skal indføre muligheder for økonomiske... Sanktioner, der, der virkelig batter. Mm. På den ene side, så skal man øh, forhøje den bøde, der er, hvis, man, hvis der falder afgørelse i ligebehandlingsnævnet om, at man har diskrimineret, hvis man får medhold der. Så i dag ligger den på 5.000. Den taks, jeg synes, den skal femdobles mm. til 25.000. Det rammer ikke deres omsætning med 5.000. Det, det, det er jo givetvis en, altså et bord, på diskotekerne, der, der hiver mere end 5.000 kroner hjem på en aften. Ja, ja. Så hvis det skal ramme omsætningen, hvis det skal have en effekt, så er det nødt til at være en større bøde. Ja. Det vil også skabe et incitament til, at man rent faktisk får det her, når man oplever det. For de 5.000 kroner, det gør jo ikke noget. Altså, det er jo, men det er så stor en hovedpine, og så stor et arbejde, og så stor en by, altså, byrde. Man er jo offer for diskrimination, Mm. Og man vil nok helst af alt, som jeg ofte har haft lyst til, bare glemme det og komme videre. Ja. Så hvad kræver det det her med, sådan, okay, nu har jeg oplevet det her, hvad kan jeg? Nu skal jeg gøre noget. Altså det kan jeg jo godt selv relatere til, at hvis der pludselig er sket noget, jamen så vil jeg egentlig bare gerne vide, eller så vil jeg faktisk bare gerne hjem i noget, der er genkendeligt, og vil faktisk ikke ud og skulle nærmest forsvare, hvad der lige er sket. Altså hvad kræver det? Jamen altså af øh, personen kræver det i hvert fald, at at de behøver ikke at gøre det samme dag. Det kræver, at, at de måske øh, om søndagen eller et par dage senere går ind og skriver om deres, an, øh, om deres oplevelse og anmelder det på ligebehandlingsnævnets hjemmeside. Mm. Det tager cirka altså, det tager en halv time eller noget i den stil. Øh, det er en god idé at skrive de følelser ned, som man har stået med, og den oplevelse lige efter oplevelsen er sket. Mm. Øh, og så kan man så tage stilling til det senere. Mm. Der er ikke nogen forældresfris som sådan, mener jeg, i forhold til de her ting. Så vi skal have folk til at anmelde det, når det sker. Ja. Der er for få, der anmelder det. Og så fra politisk side, så synes jeg, at man skal gøre bøden noget højere. Altså femdoblet bøden, så det koster 25.000 for hver gang, at uh, ligebehandlingsnævnet mener, at, at en, en, en bare har forskelsbehandlet. Det, fordi så behøver det ikke at gå igennem politiet og alt, uh, alt det der uh, og retssager, og det er, det er dyrt, og det er langsomtligt, mm. og hvis der er så lang udsigter til at få sin retfærdighed, maybe. Jamen så, så, så vælger folk ikke at gøre det. det Og der er ligebehængden noget hurtigere vej derhen. hen. Ja. Og det er jo også blandt andet nogle af de ting, som der skaber de her mørketal, altså. Vi ved jo ikke, hvad det er, der foregår andet end at man hører, at det her er sket for en ven, eller, eller noget i den stiling. Præcis. Så man kunne, altså, en ting er, at lave bøderne højere for ligebehængsænnet. Mm. En anden ting er, at oplyse oplyse alle unge mennesker, der oplever diskrimination, uanset på hvilken baggrund det er, uanset om det er nattelivet eller på en arbejdsplads. Ligebehandlingsnævnet. Gå ind og anmeld det, fordi at det er den instans, der er nedsat til at tage sig af de her ting. Mm. Øh, og et andet politisk forslag vil være, at man indfører lovhjem til at kunne fratage både mm. Enten på baggrund af de afgørelser, der kommer af ligebehandlingsnævnet, det uden om det et retsligt system som sådan, det strafferetslige system, eller at hvis man vinder en retssag, som jo nærmest er muligt at vinde, at man så kan fratage en alkohol alkoholbevinning på baggrund af det. Ja. Jeg synes, det bedste vil være, hvis man gør det på baggrund af ligebehandlingsnævnets afgørelser, fordi det er jo dem, der sidder med de her sager alligevel. Og, så, og, det, og det eneste argument her for, det er at give bevinningsnævnene ude i de enkelte kommuner mulighed for at lægge vægt på sådan en afgørelse. Mm. Ikke at de fratager den udelukkende på baggrund af sådan en afgørelse, men at de så kan indgå i dialog og sige, hey, vi kan se, at der har været 4-6 sager omkring øh, diskrimination hos jer inden for det sidste år. Hvad, hvordan forholder I jer til det? Ja, det er, er svært at svare det, på, hvis man den? sidder der og, og godt ved, at, at man ligesom har et uh, setup, som de netop diskriminerer. Ja, præcis. At, altså, ja, hvad siger man så? Jamen, så siger man jo nok, det kan vi godt se ikke er i orden. Ja. Øh, og øh, vi lover at gøre noget ved det, og så siger kommunen fint. I har en den her dato, og så tager vi det op igen. Eller kommunen siger, I får en advarsel. Mm. Sker det igen, at I har det her antal anmeldelser eller afgørelsen i ligebehandlingsnævnet, så fratager vi jeres alkoholbevilling midlertidigt. Mm. Ikke permanent, midlertidigt. De kan jo fratage den i, i en måned. Men en måned er jo også øh, det er straf nok, hvis man har en klub, der skal køre i hvert fald fire weekender. Ikke? Præcis. Ja. Og en måned eller to uger, det er noget, der rammer rigtig hårdt. Ja. Det er ja. ikke det samme som 5.000 kroner i, i ligebehandlingsnævnet. Ja. Fordi lige nu kan det føles ligegyldigt at anmelde hos ligebehandlingsnævnet. Og det er det ikke. Man skal ikke gøre det, fordi vi mangler tal på det. Men økonomisk set, så er det en ligegyldighed på de her steder. Og det, der sker helt konkret, det er, at du går ind og anmelder det. Så er der noget sagsbehandling. Mm. Så skriver de så til, til diskoteket, hey, vi har fået en anmeldelse omkring diskussion øh, fra den her person, der har oplevet det. Hvad er jeres take på det? Så får de lov til at svare. I dag, så svarer de ikke engang. Okay. De svarer ikke på de her øh, forspørgelser øh, fra ligebehandlingsnævnet omkring de her sager. De vil hellere bare betale bøden fordi det er for besværligt at, at svare på det. Sig, at, at det kan jo det ikke betale sig, at det skulle gå den anden noget. vej rundt. Nej, ja. overhovedet ikke. Ja. Og jeg tænker, at altså, det er jo en af de ting, som... at sige, at det skete, jamen så vil det forhåbentlig være noget, som de vil kunne se noget værdi ikke? og se al alvorligheden af, fordi at pludselig så rammer det dem selv, ikke? Men hvorfor ja. er det så, at, at det er alvorligt at, at tage op det her? Altså, hele det her med diskrimination og... Og at der er nogen, der ikke føler, at de kan feste nogen steder. Hvorfor er, det, hvorfor er det vigtigt? Altså, kan man ikke bare finde et andet sted at feste eller et eller andet? Altså, ja. Hvorfor er det vigtigt? <laughs> Jeg tror, det er vigtigt, fordi... Altså, især for unge mennesker. Hvad er det, det betyder? Det, det er virkelig noget, som kan være meget afgørende for, hvordan man ser sig selv. Mm. Det er jo... En meget ydmygende og krænkende situation. Øhm, og det er jo forkert. Ja. Det er jo i strid med loven. Det er jo ulovligt. Så derfor skal vi gøre noget ved det. Ja, bestemt. Altså, vi diskuterer jo ikke, hvorvidt det er okay at, at slå folk på gaden vel. Der er vi helt enige om, at der er lovgivningen på en bestemt måde, siger, det er ulovligt. Ja. Men åbenbart, når det, æh, når det handler om at køre i form for semi-apartheid i det københavnske natteliv, jamen så der er vi sådan lidt, ja, men laver det ikke også ballade, de der typer, osv., videre, og, så videre mm -hmm. og vi kommer med en masse forklaringer. Ja. Hvis vi nu skabte et inklusivt natteliv, så tror jeg da godt, at som er, altså jeg tror, de er dygtige til at lave deres arbejde, jeg tror, de er gode til at finde ud af, det ligner en, der er på coke, det er en, der har vist aggressiv adfærd, det kan de godt se. Ja. Jeg tror godt, de kan udføre et arbejde, hvor det er, at de skiller folk, der er aggressive. Mm. uagtet hvilken hudfarve de har altså, altså om, det er, om det er Brian eller Mohammed det gør ikke en forskel Nej. det er aggressiv og antisocial adfærd som man ikke vil have i nattelivet fordi man vil have et trygt natteliv mm. men et trygt natteliv er, er ikke lige med fraværet af folk med anden hudfarve eller etnicitet det er, det er det helt forkerte slags natteliv det, det, det gør ikke noget godt for sammenhængskraften eller for integrationen og, altså vi har et ansvar som samfund og sørge for, at det her, det fungerer, for vi har, ej, vi har snakket i, jeg ved ikke, hvor lang tid omkring, integration i det her land. Ja. Vi virkelig. har snakket så meget for evigt om, vi synes, at, øh, ja, det er jo stær folk med muslims baggrund, øh, som mig, Nå, men, altså, jeg føler, jeg har hørt på det fra barnsben, altså, man skal, I skal indordnere vores samfund, hvorfor drikker I ikke, og, der, der, der, og det ene og det andet, og og mm. alt det der, ikke? Ja. Nå, men hvad hvis man gør alle de ting, hvad hvis, altså som mig, at man du ved, man læser på en videregående uddannelse, man har en ren straffetest, jeg er uddannet station i forsvaret, mm. jeg har været aktiv i, øh, i det politiske ungdomsliv, i ungdomsforeninger, og alt det der, og til trods for det. Og jeg, jeg drikker, og jeg tager i byen. Det er netop de mennesker, som mange gerne vil have, at vi bliver. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor viser vi dem ryggen til? Hvorfor afviser vi dem i døren, dem som vil Danmark? Det forstår jeg ikke. Ja. Det, det er et, er et total hul i hovedet, hvis du spørger mig. Ja, men det, er, det er et spørgsmål, som, som jeg aldrig ville kunne tænke mig til. Hvad svaret kunne være på det. Øhm, men altså, ja, nu har vi jo talt lidt om, hvordan man kan gå igennem retssystemet for i hvert fald at, at gøre noget ved, øhm, ved det her. Og en anden måde, man, man kunne gøre, eller prøve at imødekomme det her behov for unge mennesker at kunne tage ud og være sammen med venner og have det sjovt og feste i trygge om, øh, omgivelser er at lave sine egne fester. Og øh, vi har et klip med, som vi hører nu, med Open øh, Connection, dengang de er tilbage i april var med til vores minifestival React mini-festival, her i Unionen hvor at de fortæller lidt om, hvordan deres fester foregår, øh, hvorfor at de øh, har startet øh, det her med at lave fester, hvor for eksempel at de har eksperimenteret med, jamen, hvordan kommer en fest til at foregå, hvis vi siger, at der er ikke er noget alkohol. Altså, er det så stadig sjovt? Gider folk det? Og hvad skaber det for et rum? Og der har vi øh, Charlie fra øh, øh, Undertonen Radio, til at interview eller det gjorde han i hvert fald dengang, og det har vi fået lov til at bruge. Så det skal vi lige høre nu, og så taler vi lidt om øh, det her med alternative fester, så at sige. Okay, øh, jeg tænker først og fremmest, øh, har I ikke lyst til at, øh, at introducere jer, Kåre? Jeg hedder Kulde. Øh, ja. Jeg hedder Maninda. Og vi har Scherpner, og vi har mig med os. Helt sikkert. Øh, i hedder Urban Connection, og øhm, I DJ Kollektiv. Vil, øh, vil I ligesom prøve at beskrive, hvad, hva, hvad der fik jeg i gang med, mm. øh, med det her projekt? Fordi der ligger jo mange ting bagved det, ja. som øh, mange, der sidder her måske ikke ved. Ja, altså så, der har ligesom været to, to årsager, til vi startede. Først så havde vi ligesom, når vi tog ud og var på klubber eller events, eller hvad det var, så havde vi meget en oplevelse af, den type musik, vi hørte, aldrig var repræsenteret, og vi synes, at der var rigtig meget musik, der var outdated, det var som om, okay. at de blev ved med at spille Indoclub ja, hele ja, hver gang. Ja, så det var som om, at sådan, vi kunne ligesom ikke finde et sted, hvor at vi følte os repræsenteret musikmæssigt. Så det var ligesom den ene ting, og så har vi ligesom hver især, så vi tog søskende, ja, øhm, og vi, vi startede det, og vi har ligesom haft hver vores oplevelse af ja, nogle problemer med den kultur, der er i, i nattelivet. Jeg personligt oplevede, øh, oplevede rigtig meget diskrimination, afvisninger i døren, blandt andet med dig <laughs> og nogle af dem, der sidder nede i øh, publikum også. Men ja, altså sådan, på et tidspunkt så nåede det ligesom bare til et punkt, ja, hvor det fyldte så meget, øh, at, at vi tænkte, at det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og du havde dine ja. egne oplevelser ja. i forhold til... Som ja. kvinde øh, oplever man ofte at blive taget på i byen. Hvilket betyder, at der, ligesom, at der er ikke det her safe space. Øhm, ikke kun for kvinder, men for alle. Og det vil vi ligesom også prøve at skabe igennem det her. Ja, helt sikkert. Og hvad, hvad har I ligesom så gjort for at og ligesom prøve ligesom at skabe et alternativ? Og hvordan prøver I det? Mm. Altså til at starte med, så var det meget... Altså sådan, ja, så lærte vi jo at DJ. Ja. <laughs> vi, var, øhm, vi havde en oplevelse til et event, hvor at, øh, der ligesom var blevet annoncerede at nu skulle der, der skulle være hip hop til der event, og vi så rigtig meget frem til det, og vi tog til det her event, og der blev spillet sådan nogle gamle danske klassikere eller et eller andet, yeah. uh, og DJ'en gik for DJ-pulten, og musikken blev bare med med at køre i ret lang tid. Ja, yeah, der var ikke så meget sådan kærlighed i det. Nej, og det var bare sådan vi havde set rigtig meget frem til det, fordi vi sådan endelig kommer der ligesom et event, hvor at der kommer noget af det musik, vi lytter til. Mm. Og så var vi også bare sådan, okay, hvis det her ligesom er... Hvis det er det her er standarden, så hvorfor skulle vi ikke bare gøre det selv? Mm. Så begyndte vi selv at lære at DJ, og så havde vi ligesom et princip om, at vi ville ikke DJ i nogle steder, hvor den her diskrimination foregik. Og så samtidig med, at det ligesom skulle være et sted, som passede med den slags musik, vi gerne ville spille, så gik det også hurtigt op for os, at der var ikke særlig mange steder, hvor vi passede ind. Hvad det, hvor, længe, hvor længe har I været i gang nu? Ja, så vi gik i gang med faktisk at starte med at lave lidt podcast i... Jeg tror det var sådan lige da corona ramte øh, Og så var det hele på hold sådan, Så smødte vi ikke rigtig at lave noget events Men så har vi været i gang med at lave Events siden sommer 2021 Helt sikkert ja. Så ikke sådan mega lang tid Nej, nej. ikke mega lang tid, nej men det, Og det er det der har været vildt Fordi at, sådan, at tingene er gået rigtig hurtigt hele Og ja. vi har bare, ja Som sagt, vi har fået rigtig meget støtte fra mm. folk, ja, det siger også bare noget om At der ligesom, altså sådan, der er et behov mm. Der skal dækkes i forhold til det her Yeah. Fordi folk vil gerne støtte op om den type events og sådan noget. Mm. Og hele processen med sådan, at altså nu siger vi de her ting med sådan, at det startede med, hvad kan man sige, ligesom bevægelse mod seksisme og diskrimination, eller sådan alle former for diskrimination. Og det simple sådan, som en start var jo, at okay, hvis vi bare lader være med at, altså sådan, hvis man bare ikke har den der dørmand altså sådan, i døren, der skal stå og vælge, hvem det ene eller andet, så er vi kommet et stykke der, og så er vi også lykkedes med at skabe en energi til vores fester, hvor det sådan er, ud fra vores oplevelse i hvert fald, ikke har været et problem, at der har været sådan den type energi i forhold til, sådan at folk ikke respekterer hinanden, også sådan fysisk i forhold til ja, grænser og sådan noget. Ikke? Godt, og jeg vil sige uh, tak til uh, min søde kollega Charlie, som uh, lavede det her interview, eller en talk, var det egentlig? Benjamin, du kender lidt til Urban Connection og øh, har hørt om de her fester, tænker jeg, at de har vist også åbnet et feststed for nylig. Øh, hvad tænker du om det her med, at man laver nogle fester, som, som man sætter op, sådan at det måske kan åbne op for, at folk, der har oplevet diskrimination andre steder, eller føler, at det er ikke det værd at tage i byen, fordi jeg ved, at jeg kommer alligevel ikke, eller måske alligevel ikke til at have en øh, sjov aften. Hvad tror du, det giver øh, unge mennesker, som netop sidder med den følelse? Jeg tror, det giver dem et mødested, hvor det er, at, at de kan føle sig en del af samfundet. Ikke for at vende tilbage til det tidligere spørgsmål øh, på, altså med et længere svar, men altså, der var lige en ting, jeg glemte at sige. Ja. Hvorfor er det her egentlig vigtigt? Det er jo vigtigt, fordi det handler om at få folk til at føle sig en del af samfundet, sådan så de ikke føler sig udenfor. Ja. Det handler om værdighed, og det handler om, det handler om, hvilket slags samfund vi gerne vil have. Et samfund, hvor alle har lov og mulighed for at være den, de gerne vil være. Altså, det er jo det, det handler om. Mm. Altså, hvad frihed værd på papiret, hvis det ikke er noget i virkeligheden og det synes jeg, vi skal bestræbe os på at være og blive den slags samfund. Og det kræver et opgør med diskriminationen Og en af måderne, at gøre det på, er jo at skabe, altså når, hvis, hvis det om, omkringliggende natteliv er ekskluderende af karakter, så kan man jo skabe sit eget, eller sådan skabe fester, der er, har fokus på inklusivitet. Mm. Jeg føler, det er, det er et frisk pust, og det, jeg synes, det er et meget positivt øh, tiltag, Selvom at jeg måske grundlæggende synes, at det er lidt mærkeligt, at man så skal holde sin egne fester separat for noget, fordi man ikke kunne være en del af det. Ja. Men, men heller det er en ingenting. Og, altså, det er jo et skridt i den rigtige retning. Det man også kunne gøre, er jo, hvis det var, at man lavede en kampagne, som har nogle af de samme intentioner som det her, øh, som Urban Connection har lavet. At man laver en, en kampagne, der ligesom siger om de her steder. Vi, vi, vi har et uh, anti Ude foran, eller skilt. Alle er velkomne her. Jeg tror faktisk, altså det er en form for positiv branding. Jeg yeah. tror, jeg tror tiden er inde til at den slags er noget, som trækker folk til. Ja, yeah, det ser vi jo med så meget andet også. Altså præcis. Vi ser ja. jeg, jeg har set det i Berlin, jeg har set altså, jeg har set det i London. Men jeg ved også at det foregår andre steder i verden, så hvorfor i København? Mm -hmm. Altså det kunne vi jo sagtens gøre. Ja. Og det er jo at tage nogle af de samme idéer og sige fokus på at inkludere frem for ekskludere. Ja, altså jeg kender kun de fra Urban, Urban Connection, øh, som, også, som har været en del af den gruppe, der har stået for de her ting. De er jo øh, selv DJ's, ikke også og de har jo også sagt, at vi gider ikke spille, spille på steder, som diskriminerer. Mm. Det er jo også et redskab, og ja. også, at, du ved, at kunstnere og DJ's bliver bevidste omkring de her ting og siger, jeg vil ikke være på et sted, hvor det er, at de kan for det her. Det vil jeg ikke finde mig i. Ja. Men jeg tænker sådan i stedet for en public shaming, som jo også er en måde, man kan gå til det som individ. Altså, hvis siger, at man ikke skal hænge steder ud, det synes jeg man stadig man skal gøre, hvis man oplever det. Og ja. jeg synes, man skal anmelde dem, fordi vi kan ikke tage nok fokus på det her, hvis vi skal skabe en kulturændring. Det kræver meget. Men det andet ben i, i den her kamp, kan jo sagtens være, at man så sætter fokus på de gode steder. De steder, der, der har fokus på, ja. at alle er velkomne. Ja. Så simpelthen, altså gå hen og sige, at det her sted, I skal ligesom have en eller anden form for ja, anerkendelse, altså anerkende de steder, som der, som der netop sætter fokus på det. Præcis, ja. og, og, det, altså sådan, og jeg tror ikke kun, at det er steder som Cozy eller sådan andre inden for LGBTQ+, -miljøet. altså helt ærligt, der må jo også være andre steder. Ja, helt for tabt kan vi ikke være. Æ, nej, præcis, <laughs> Så, ja, altså rummelighed og tolerance er ikke kun, noget som minoriteter mm. vi Bør vise Det er jo noget majoriteten Også bør i den grad Og, altså, Det siger noget om et samfund Den måde de behandler deres minoriteter på Og gud hvor er vi dårlige i Danmark Til at behandle vores minoriteter Vi vil gå så langt for At gøre livet sværere end at gøre livet nemmere Ja, det har vi i hvert fald set gang på gang, og det er også en øh, ting, som vi har haft op og vende en del gange i løbet af den her programserie. Og øh, vi er ved at nå til vejs ende. Øhm, og jeg ved, jeg spurgte dig, da vi var ude øh, til Ungdommens Folkemøde, om der var en eller anden form for call to action eller noget, som man kunne gøre, hvis man sidder og lytter til det her. Men nu tænker jeg lige at åbne den op igen og spørge dig, at hvis man sidder her som lytter og tænker, wow, enten det her har jeg ikke hørt før, det vidste jeg slet ikke, eller... Det her kan jeg virkelig godt relatere til. Hvor går man hen? Jeg synes, hvis man som person har været udsat for diskrimination, så skal man tage ejerskab på, det, på, på oplevelsen, mm. og man skal fortælle folk om det. Der er rigtig mange af dine venner, der måske har nogle andre privilegier, som ikke ved, at det her det foregår. Mm. Fortæl dem om det. Hvis du har mod til det, så del din oplevel oplevelse på din story. Hæng stederne ud. Og det, der virker rigtig godt, vil jeg mene, og det, der er sindssygt vigtigt til dem, der virkelig har lyst til det, Gå ind og anmeldte på ligebehandlingsnævnets hjemmeside. Ja. Det, de her, alle de her ting, de rykker ved nu ud. Til de personer, som ikke selv er udsat for diskrimination, men ligesom brænder også for, altså i kampen mod diskrimination, vær åbne, når I er i byen, hold øje, se om der, altså hvis der sker nogle afvisninger, I kan jo spørge. Jeg har nogle gange, hvor jeg har været heldig, har haft nogen, der kom op og sagt, hey, til der er man, mens han er ved at afvise mig, hvad er det, der foregår? Ja, okay. Og det skaber jo en situation, hvor jeg føler solidaritet frem for at føle mig isoleret og udhængt. Ja. Altså sådan, fuck mand, det kan godt være, at jeg ikke kom ind, men I'm not alone. Altså, altså, jeg har følt, virkelig følt, at folk har været ligeglade, ja. så lad være med at være ligeglade. Ja. Støt hinanden. Støt hinanden. Ja. Og altså sådan, det, det tror jeg virkelig, altså, det, det tror jeg kan gøre rigtig meget. Det tror jeg bestemt også, det kan, og jeg synes, det er en rigtig, rigtig øh, god pointe, der er god at få med lige her øh, til sidst. Du skal i hvert fald have tusind, tusind tak for, at du satte tid af til at ikke kun tale med, ja. med, med os ud til Ungdoms Folkemøde, men også, at du ville komme tilbage her på studiet og, og fortsætte uh, en samtale, som jeg i hvert fald synes uh, var rigtig god og uh, oplysende i hvert fald. Tak fordi I ville have med. Du har hørt Radio 24.7 med noget på spil. React. Tak for nu.